Jag heter Erik Jag heter Jens Patrik eh, Och Rosita Patrik är tillbaks yeah. Du var borta Ja ja. har varit i Ryssland och Vi druggat och haft besök och ja. Vi trodde att du att jag skulle försvinna där mm. Ja, det ja, var fanns det. ett hot om, om det Det är rykten som du spelade <laughs> det, um, uh, det finns lite grejer som utöver det här Det stora idag, men vi kan ta det i slutet kanske nu är det lite dags för den. Det har tisat den där flera veckor. What would annoy Oscar? Och så yes. jag har vi lite jingle. Ah, okej. Jag har inte den men jag fixar det till små. Jag, jag kommer att sitta och bara... Jag jag, jag, jag, jag Vill du den. ha någon reaktion på den? så vi... Ja, så, vet, vi okej. Vi, okay, vi kör, kör ingen nu istället då. Och så du ja, väntar, säg, fem sekunder. Och sen säger du någonting. Så, okay. Här kommer jingen. What would annoy Oscar? Hej! Hey. Hey, hey. <laughs> Coolt! Jag tror jag ska förklara en gång till. För jag tror inte jag, att, alltså jag, jag, jag har förklarat. Jag tror nu att det är fler här som inte förstår hur det här går till. Och jag tror inte jag har förklarat i sändningen hur det här går till. Det är så här. För några veckor sedan intervjuade jag Oscar. Och ställde lite frågor. Om lite allt möjligt. Om saker. Vad han tycker om lite saker. Framförallt saker som jag tror han skulle störa sig på. Eller inte. Eller bara vad han tycker om saker. Mm. Andri, och sen liksom spela in hans mm. svar. Och jag har de här, jag ska spela upp dem Men innan det kommer jag ställa samma frågor till Ni tre som sitter här Och jag kommer ge tre alternativ En av de Alternativna svaren är ju det han faktiskt sa okay. Medan de andra är ju ja, Fake, alltså det andra saker jag inte på Så jag tycker låter som Oscar bara ja, okay. <laughs> Så att även om Oscar är svarar, han försöker inte lura någon Han svarar bara vad han själv tycker Men inte jag eventuellt kommer försöka lura er att, att, att säga någonting som är ett artikel låter lite osker. Nej, jag får få en lite fot. Um, vi behöver nog en uh, penna. Ja, men man var anonym? <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay. Helt um, Så vi kör vi så Det är 15 frågor. Uh, så det, det kommer vi på så här. Jag, jag, jag läser upp frågan. Vi kan diskutera lite. Mm. Eller ni, jag vet ju, så det är bra om jag har Jag kommer säkert säga någonting, men det är framförallt ni som ska diskutera. Och uh, den som har flest rätt i slutet vinner. Och vad ni vinner har, kommer ni få på sen. Okay. Jag är inte helt säker. Är det en... <laughs> jag vet med Oscar Jag, jag föreslog det, han var inte alls med på det Men um, ska vi get right into it? Mm. Do it. Ja. Är du redo? För det? Eller ska ja, vi... jag, jag, jag, jag, jag är redo. Det här blir svårt för dig. Dessvärr. För vem? För yes, so. mm -hmm. Fråga Fåg 1. Vilket är jobbigaste på Facebook, alltså vilka, som, vilken vilken gruppmänniskor eller vilken så här, sorts människor är mm. sköna som mm. mest på Facebook. Uh, alternativ ett. Kattmänniskor, ingen bryr sig. Mm. Alternativ två. Ensidiga människor, alltså som bara tar om samma sak hela tiden. Uh, Skriver alltså istället för det så för länge, en, ensidiga människor, alltså. De behöver inte skriva liksom varje jävla gång och de bara skriver samma sak. Skriv bara en punkt istället. Då förstår han ju liksom att då förstår man ju vad de vill säga egentligen, eller hur? Ja. Okay. Uh, alla jävla, jävla peppiga sloganbilder. Jag vet att jag är bra. Jag behöver ingen jävla bild för att talar om det. Hmm. Det Den sista låter mer från dig, faktiskt. Uh, <laughs> jag tror ganska mycket på den här, uh, um, den här med folk som skriver samma sak. Som har skrivit att de har gymmat och så skriver de det Liksom en gång per dag, varje dag mm. liksom. yeah. Forever. Jag, jag tror att han stör sig på den Snarare än katter och så här peppiga bilder För jag tror att han mutar de här peppiga bilderna Men han yeah. kan inte muta när folk skriver liksom, han, ja. Det känns som att mm. ska gilla katter dessutom ja, Tycker mink. jag Han känns som en kattperson så jag tror också att Ni, man... ni kommer märka dock lägger in, Vi kommer ju där att han, även om han tycker inte känner honom grej... alls alltså. <laughs> Även, även, även <laughs> om man tycker en grej så kanske han liksom tycker en helt annan grej Tåsker du senare så då vet ja, jag. Ja, ja. Så Det är ju Oskar mm. att... Sorry då... Du säger att du hade nummer två som svar då, eller? Ja men precis. Jag, ja, alltså, om det är ett, två tre så var det ja. nummer två liksom. Mm. Mm. Mm. Ja, vad tror du vad yes. du? Ja, nej, men jag tog också det. Jag tog ja, också på tvåan. Ja jag tog två. Tå. Ska vi se vad han säger då? Vet, det finns massor olika, okay, det, är frågan. det finns massor olika sorters människor på Facebook. Det finns en artister, det finns Catmen, det finns alla allmäldret, olika grupperna som postar mm. okay. Vilket stör det mest på varför? Ja, vad kul. Jag tänkte på det här just igår. Mm. <coughs> Uh, jag tror du har rätt lika på det vä Väldigt politiska människor Kan ja. vara väldigt irriterande Och ja. då är det ju skönt nu I och med att det bara är kyrkvar just nu ja. Fast det var ändå uh. ganska <clears throat> uh, Det är, det är, well, li det är lite irriterande men Så, jag är Så irriterande. politiska människor men är som. Sorry. Alltså visst, jag har ingenting mot pol Politik på Facebook Men liksom sånt som Där politik eller en enda fråga Definierar hela deras existens okay. på Facebook okay. Kan vara förskräckligt Men det kan ju vara egentligen vad som helst då framförallt politiska ja, men jag vet, men, jag menar, är Det är väl men i är en fråga som man Ja, ja okej, okay. ja, men, okay, men ska jag vet för väl, väldigt politiska människor. Väldigt nischade, människor. Mm, väldigt nischade människor. Men ja, det, det låter ju fel. Det, men liksom folk som driver den en enda fråga Har jag på på under ganska länge Jag <här> <länge>, har så. <här> <här> right, så det är väl uh, alla, alla tog den. Ja, mm. jag undrar bara hur jag ska utforma detta poängsystem. Uh. Jag jag får när vi tog rätt eller om jag bara ska det kan bara du kan bara ringa runt alltså, alltså de som ja, jag gör en stjärna. okej. Okay. Ja, nu nu förstår ni ungefär grejen. av alltså, vissa här ja. svaren är lite längre. Uh, vissa svaren är ju uh, vissa var en gång man tyckte. Mm. Men alltså, vissa han kanske, ni kanske liksom ja, men han, han kommer på efter när han pratar att nej förresten ångrar mig det är det här jag tycker det jobbigt. Kan det vara att flera alternativ kan vara rätt. Ibland uh... Nej, inte riktigt, men det är så däremot kommer att hända speciellt när ni börjar tycka olika om saker och ting kommer någon få för, för sig att ja, ah, men nu, nu, jag tog den här, men vänta lite så kanske jag vänder mig till det här. Mm, till... Precis, det är det. It's tricky. Okay. Mm. Uh, jag bara, bara för att kolla lite grann det här läget. Fråga nummer två. Vad tycker jag Oskar om Justin Bieber, tycker ni? Vad, Oskar? Jag tycker du om Justin Bieber? Jag frågade frågan var vad tycker du om Justin Bieber. Mm. Uh, vad får... Som sagt, det här är ju... Right. Uh, alternativ ett Vem är det? 2 uh. Hata honom, låter som Backstreet Boys fast gay <laughs> uh, Alternativ 3 Förstår inte varför folk hatar honom, jag bryr mig inte Jag tror på mm. det mm. ja, Jag är också ganska säker på den Jag det. tror på 1 Han har haft någon liten sån där uh, Svacka just då ja. Annat, alltså. Alltså, jag tänker jag ska ofta på någonting annat tror jag men <laughs> jag ska säga Spendera en dygn i den All right. Så att eh uh, 8:00 då för dig. Ett, Och för dig då. Mm. All right. Då kör vi här. Um, Justin Bieber Vad har du tankar kring honom? Inga. Inget alls, det blir det. Nej, men, eh, faktiskt så tycker jag att det är väldigt underligt att det finns en här hatkampanjen mot honom. Du, du, alltså, jag vet ah, ja. vad jag menar ah, ja. Det är att man ska hata det är, Jag är ganska övertygad om att Mer än hälften av de människorna har inte ens hört Får Hans inte. musik Nu säger jag inte att den är bra För jag har inte själv hört den ja. Men det, det, det är ju verkligen en grej Att hata honom ja. Och jag bryr mig helt enkelt mm. Mm -hmm. Så att Du vill lägga efter den Ja det här är en... Så var det var ett tröstpris. Förmodligen. <laughs> <laughs> alltså jag har riktigt pris där. riktiga priser. Du riktigt ha det riktiga priset. Det här är en, en lyssnare. Vi har fått in den här frågan om lyssnare. Och det var en fråga bara för att... Uh, jag, jag, jag tror lite grann att han spelar väldigt mycket... Inte riktigt. Jag, jag, jag, jag tror jag skulle säkert förneka det här. Jag tror inte absolut att uh, Rosita kan inte. en Det finns i början. Men ni nu lär känna honom. Så jag tror väldigt mycket han hade väldigt så här... Att ni två kanske inte klaffade så bra med vissa saker. Och jag tror väldigt mycket för hans var säkert lite grann att han kände sig tvungen att vara anti bara för att han är som han är. Trots detta fick jag fick jag frågan från lyssnare vad han skulle göra. I för sig att han började dejta någon tjej som sen visar sig vara så hur formuleras det? Någon så otroligt peko, feminist, vegan, anti antivapen, allt som han, whatever. Om det skulle vara problemet det var, det, var, det, var, det var frågan. Mm. Mm. Um, okej. Okay. Uh, numero... nummer jag ska vi konsultera. vad blir det? Right, nummer Fråga nummer tre. Jag vet, jag vet inte fråga där, jag bara <laughs> <laughs> det det är, som det, jag skriver ju som jag behöver gala, jag behöver någon som kan läsa hieroglyfer för att kunna förstå vad jag skriver. Mm. Uh, okej. Okay. Uh, vi säger nummer ett då. Uh, det gör inget... Uh, Uh, det, det gör inget, jag är polare som är kommunister <laughs> uh, Nummer två hmm. Hmm. Säger hon hem väldigt mycket Vad sa du? Säger hon hem väldigt mycket <laughs> Nummer tre Det är okej okay så, så länge hon är okej okay med mina vapen och kött så är det okej okay. <laughs> right, Jag tror jag menar att alltså, inte, inte kött, person, alltså, att äter kött alltså har vapen Det är och att vapen. det jag, jag har en fråga. Right. <laughs> är, är de här liksom ställda i ordning liksom att det här var det första som du ställde honom? För jag måste veta hur hans ölintag presenterar sig frågan. Det här är alltså i kronologisk ordning. Jag okay, okej, okay. ja, bra. Mm -hmm. mm. <laughs> uh, och sen... har varit två av att det här hade varit en senare fråga mm. till kanon mm. två. Ja, ja, ja. Uh, han, um, nej, allt är i ordning. Nu. Uh, okay. mm. Så jag tror, det. Är en annan grej ni behöver ha i att, tänka, att uh, Uh, man, man, det, det är kanske lite kan läskigt, men man försöker tänka som honom. För han, har, <laughs> så, så, så klart, det, det kommer fram någon liten stund. Att Han tror att jag har någon baktank med alla frågorna. Uh, med, Medan uh, det är bara random frågor liksom, i en ordning jag tycker. Alltså, det, det, det blev så i ordning jag kom på. Uh, bara. Uh. Ja, ja, ja. Vad var första? Första var: Det gör inget. Jag har Polar som är kommunister Vilka alla svar känns som något som man skulle kunna säga. Absolut. Jag, <laughs> det var svårare. Uh, och sen nummer två: hmm, säger hon Hen väldigt mycket. Alltså, är det här. Så som han har sagt, ordagrant. Vad då? Nej, Nej, jag alltså, jag, jag har kortat ner lite, liksom, men jag kanske är lite lågt lågt så lågt, bara, bara jag har fått med det viktiga. Ja. Jag tror ändå det alternativ två. Kanske. Han störde sig mycket på det här. Ja, okej, okay. så det är party på två. Okay, okay. Jag tror på ettan. Det där med kommunister. Ja, att han är så här, Hej, jag är ja. vänner som är kommunister. Att ja. han inte riktigt tog den här frågan på allvar. För att, ja. Vad var det Det var det okej okay, så länge jag okej okay med mina vapen och köttgren. Ja men du, du kör på tre ah, så, så får vi så, se så kommer någon gå om någon jag säkert till nej dås men Okej, okay, då kör vi du, uh, du börjar dejta en själv. du blir kär i en själv. ja du vill säga vad exakt så du så hur var du formulerade det en PK anarkiefeministisk Pacifistisk vegan så som du fick känna på allt det här spontant som inte inte kommit upp i några av dateringen Alltså, menar jag att hon inte, alltså, hon har aktivt försökt gömma det där. Eller det är bara Även det då. kanske inte, du kanske inte frågar. frågat ja, alltså, Jag Alltså har spelat i samma band som ett par kommunister och Vi hade, vi lyckades så, överleva. Alltså. Så du menar alltså att det inte liksom skulle vara världens problem egentligen? Det säger jag inte att det automatiskt inte skulle vara. men, nej, nej, men alltså, det alltså fan, du om, inte... om jag liksom faktiskt har såna känslor ja. för den personen så brukar inte politik vara saker som kommer iväg alltså. Kolla där. Så du... Politik brukar inte vara sånt som kommer i vägen okay. Oftast för män är det eller sånt All right, all right, du vann, yes. eller, du vann inte hela men det var där. Där. Mm. Uh, lite där Lite otippat, jag tror att han skulle vara lite mer anti eller så försökte han bara vara PK <laughs> Jag tror inte överhuvudtaget har han <laughs> Har den del av hjärnan riktigt Men, <laughs> men uh, det, var, det var kul för han såg väldigt väldigt Obekväm ut under den här frågan Av två anledningar Uh, ett det var inte jag som ställde frågan, det var Marlene som ställde frågan mm. som kan gå frågan. Mm. Och jag tror han trodde att någonting var på gång där bara för att jag hade så att sitta sitter med oss. Det var mest det var, det var bara vi där. Mm. Mm. Men han såg väldigt så här, han såg väldigt misstänksam ut. <laughs> <laughs> um, jag vill bara säga att du tog tre frågor och jag har tagit alla rätt. Tid. Oj, oj man döskar dem Ja, man får döska allt på, på när man att... det, det blir lite pinsamt sen när vi. Ja. Det här ska postas. Uh -huh. Nätet. <laughs> um... Bara om jag vinner. <laughs> Okej, det här är en liten krånglig fråga. Det här, är, det här är faktiskt delat i uh, tre delar. Oj. Um, vet ni vad ljuspart är för något? Ja. Det... Nej, nej. Okej, okay, jag vet inte. Eh... <laughs> det är typ när man det är en person som så här, säljer ljus uh -huh. eh, så här, som doftar gott och sådär. Så kommer den personen hem till en kompis och den kompisen har bjudit in sina kompisar. Och så försöker den här personen sälja ljusen sälja dessa ljuspallar. Som party Ja, men precis, en party, party. Eller Dildo och ah, yeah. Det finns olika varianter. Jag, jag förklarar för honom som att det är som... Att, eller, ne, han, han, han, han vet om Tupperware. Mm. Alltså, jag tror han hade en aning om det. Fast nu så jag en grejer, här. Fuck it. Uh, ah. Anyway, grej med mig så här. <laughs> nej, det är inte alls faktiskt. Det kommer längre fram. Um, <laughs> Remember this. Så här. Alltså, min erfarenhet av det här liksom, det är en grej, framförallt i USA. Jag var väldigt många att det fanns här. Och du sa är det mest kvinnor som gör det här. Det är inte ljusparty jag aldrig hört, men party är ju mm. den värsta grejen. Mm. Och uh, jag, uh, jag fick reda på att det händer ljusparty i Sverige. Mm -hmm. Och tänkte, det här är en perfekt fråga. För att jag, tror att den, den, jag vet inte, det känns så mycket ganska skulle ha starka känslor. <laughs> <laughs> så första delen, frågar jag. Uh, du, du får dela upp det i tre delar på här, vänster, tror jag. Men uh, det, 4a, fråga 4 är, vad är ett ljusparty? Mm. Alternativ 1. An, jag antar att det inte är ett party med ljus bara. Uh, Allt nivå Det låter som någon sektgrej Allt nivå tre <laughs> uh, Det här har jag med dr. Who att göra, eller hur? <laughs> och trick här alltså det, det, det, det, det är första delen bara Ja, precis, ja. precis Får vi liksom tänka och uh, fundera på den? Ska vi svara nu, eller? Ja, nej, vi, kan ju, vi kan ju komma tillbaka om här, för jag har ju två till här mm -hmm. i oh, jo, Det blir svårt att hålla ja. ja, i huvudet ja. ja, men vi, om det, vi kan om det här lite i Vi har ju... Mm -hmm. Som sagt, han är ju inte så. Men när ni gör det, när ni tänker på det här, ni försöker lista ut svaret föreställ oss att sitter här. Ja, nej, men alltså, jag servit, här ser inte så mycket av att Han bara vill, vill spotta ut ett svar, och, och det första som han tänker på är. Det är väl liksom ett partim med en massa ljus. Alltså A, eller ett. Så, så det är så jag tänker. Och annars andra han är ju. Um, jag gissar typ på Jag hemmet mm, okay. att han bara, men alltså... Vilket genast, som klart. Men ska Patrik också gissa på ja, jag, jag tar på den, två andra så får vi lite spridning. Okej. Okay. Uh... Ta... Mm? Nå någon sort. Uh sekt. Någon ja. sekt. Jag har skrivit upp vad vi har svarat här också. Mm. Så att, ifall vi glömmer så. Uh... <laughs> <laughs> uh, Okej. Okay. 5B. Vad är den huvudfrågan? 4 ja. mm. ja. Inte Jag pratar så mycket sverige. <här> uh, uh, vad han tycker om det här mm. okay. uh, Nummer ett Låter som en jävligt lame fest <här> <här> Han har inte fel <här> <här> <här> <här> Jag tycker party tar i det här i talet Frågan Varför ska jag bry mig om det Tolk för att umgå som de vill mm. uh, Alltså Hur så Alltså <här> <här> nu börjar han bli lite random. ja jag tänker att början bli lite misstänksam <laughs> alltså så som sagt tvåan och trean var, att... var ganska lika egentligen ja jag kan tänka mig att han svarade först Ja, men det var liksom en med ljus. och sen bara vad så jag tar nog trean på det. b okej okay. vad känner du då um... jag kan tänka mig det låter som en jävligt tråkig frist. Som sagt, jag håller ihåg det. Vad var, var tvåan? Jag, äh, jag, jag bryr mig inte. Frågan ja, är, jag bryr mig inte. Jag mig? jag tar fan tvåan då. Right. Ja, det blir en riktig spridning här. ja uh, 4C. Uh, om man kan tänka sig följa med på en sån där. Mm. Uh, alltså ni vet, är de snygga? Vilket, jag tror inte de pratar om ljusen men jag har ingen aning. <laughs> uh, alltså det är två, om jag får vara full. Uh, om Alltså det är tre, om inte är något för mig. Men skulle inte köpa någonting. Men, han var ju ja. det första. Det var om de är snygga. Jag gissar att han siktade på tjejerna i det fallet då. För uh, ja, jag jag, det jag sa att det där. Jag, jag tror inte de menar ljusen. Jag tror inte de bryr sig om snygga ljus Så nu har jag att att han har svarat det. Eller så har han inte alltså. <laughs> ah, Okej. Okay. Uh, nej men jag, jag tar nog uh, den första. Ja, jag är ett. That's smart. Att det var också rätten. Mm -hmm. uh -huh. Om det var så att du faktiskt dig där alldeles Nej, jag gjorde inte det. Jag kommer att försöka så ofta jag kan säga. <laughs> ja, men precis, precis. Det, det är det du vill på det. Igen. Jag funderar då på om jag ska ta. Var det två som var? Varför Får jag bli full? Yeah. Ja, men då tar jag två en. Okay. party! Yeah. Here we go! Det här är jättespännande. Okej, okay, det här är en grej som jag vet inte om du vet vad det är för något. Kom inte till koppla på den Jag ser inte vad okay, det ska Uh, det sen, jag, det, här, det, här, det här Frågan är det två det uh, Vet du vad ljus är, ett ljusparty är för. ljusparti. ljusparty? Det antar att det inte var ett party med ljus. Nej, nej. Så du vet inte vad det är? Nej, ok. Varför? Jag ska förklara. klara. Det är alltså, det finns det finns ju där en länge som började i USA, det är inte bara ljus det kan vara tallrikger det kan vara whatever, det kan vara någon produkt eller något så man ser så man man ser så några man ser så får kvinnor som kör där igen speciellt i USA men det det går ut på sig det är just juice som jag tar det är ljus man <laughs> ses juice med candles candles precis ja. <laughs> i alla fall sån doftjus doftoljor sånt där så mm. så man ses ju hemma hos nån är det som är toppar report exakt en tupperware report det var som doftjus nej okej då har du ja har du någon kring där? Är någonting du bryr dig om stör tycker det är för onödigt. Ska det bero om det? <laughs> ja, jag vet inte, jag tycker det, var så här. <laughs> Topper nej. det är så. Topper var nej. Det är väl ungefär samma grej som att några dudes samlas hemma och en annan dude och gör något där. Ja, det är ju kvinnor som bunkgas. Jag har ingenting emot kvinnor Nej, det är inte det jag menar i principen av så här jävla ljus att, här, Framförallt det jag tycker var kul med det här det jag kan säga jag står ner på. jag tycker ordet det party att ta i. Ja, nej det är inte direkt så att det sitter finkbitar i taket dagen efter. Det är, det är så bra parti här. Alltså är, att, alltså, jag tycker det är kul med det här att, alltså, Det är viktiga är ju att det som gör det till lite mer av, en, för inte bara en sales pitch Är just att det serveras kaffe i slutet Det är det som är parterbiten <går> ja. Men är det en försäljare Som kommer dit? Nej, på ett sätt är det det, men det är lite gäng jag det är alltså, ja, de, ja, ja, någons kompis alltså. Det är lite så, de, är, de, de har gått med på att Någon gång måste någon ha sålt det här Och någon av dem har sagt, det, så här, men gör det här Du kommer kunna få in lite pengar, det är en kul grej det lite, Så, här, mm. så att, jag, den som står och säljer är bara en vanlig människa Som inte aktivt jobbar med det jag jag Tror inte att man lever på ljusparty? Ja, alltså det finns många marknadsföringsmetoder Som jag tycker är bra, mycket mer förkastliga än den Okej okay. <laughs> Som en grej är så här, så, liksom så här för en vän till mig Som har, som har liksom i liksom det här. Så om, om några veckor kommer hon att ha ljusparty och säger Ja mm. Jag bjuder bjuden Jag tänker för att du får gå på ljusparty Jag vet inte, var bor hon? Okej, okay, jag bor, men det är inte det jag menar alltså, du säger att hon bodde här <clears throat> Skulle du gå på ljusparty? Jag vet inte, men inte något mig Okej, okay. kanske All right. Men jag skulle inte köpa något. Jag skulle bara gå dit för att titta. Boom! Så att Rätt ansikte var ju nummer ett på 4a, nummer två på 4b och nummer tre på 4c. just Det det var ingen som gissade rätt på 3a, men jag och Jens. Jag hade fel på alla. Du hade fel på alla. <laughs> Jens gissade rätt på A och jag gissade rätt på B men det, blir, så... det är bara en pengen då mm. Ja, vem... Så delar vi på det. jag tycker det kan vara en tvåparingsfråga så att alltså, så att, alltså, det, alltså typ så här, var, för varje moment i det här så får du. Okay. Så, då får vi varsin sin. Så vi får stjärna. varsin sin stjärna helt enkelt. Självklart. stjärna mm. uh, du, har, du har en fördel. Du har, du har, uh, Jens, du har ju självklart en liten fördel. Nästa fråga här. Uh -huh. Uh -huh. Men vi får se om du kommer ihåg det där inte? Ja det är. <laughs> det här det är, är ju, jag frågade mm. honom. Uh, det är också lite kopplat till det här uh, där uh, uh, Theoretical uh, PK-vegantjejen vegan ändå Som inte existerar mm. Om man har någon dealbreaker Som att det här det här funkar inte Det här skulle jag inte kunna vara med på mm -hmm. um, Och uh, det, det här blev lite förvirrad För det här började han tro att jag försökte lura honom Så ha det i åtanke <laughs> <laughs> Han sa ett Att hon är kille Alltså så, Om hon gillar The Avengers <laughs> Vilket, ja. uh, aldrig tre Om hon var för lik min mamma eller dig Men dig menar han ju mig såklart Okej okay. Jag tror inte det finns så många tjejer som han Jag vet, jag vet inte om det finns så många som är lite lik mig direkt mm. Jag kan tänka mig Trean Alltså jag hoppas att det är inte är en turn on i alla fall, <laughs> <siden>. <laughs> det, det, det borde ha jag jag hänt en, en gång Okej okay. alltså Han sa alltså, han, att hon är kille Det är en dealbreaker Mm Alltså två om hon är Avengers eller Avengers men all filmen då antar jag. Mm -hmm. tre 3 om hon var för lik hans mamma eller mig. Okej. Okay. Ah, jag tror jag tror jag på tvåan. Men tacke på. <laughs> ja men du var inte så. För han ser han ja, den Fast ja. mm. så alltså, är det så. Alltså, äh... men han chatta han har han har väldigt mycket issue och väldigt mycket saker. Det är inte det, det här ja. går ju på sätt och vis. Jag tror jag har talat att att äh, om han äh, drog hem någon tjej Som sen visade sig inte vara en tjej Fast hatade Avengers Tror jag ändå inte det skulle bli någonting alls. <laughs> På samma sätt om tjejen var brutalt lik hans mamma Men Hatade Avengers mm. Tror jag inte det skulle räcka här i talet Fan var om drog hem någon som var lik mig <laughs> Vad tycker du hans mamma om? Filmer? Det har ju ingen oh, aning faktiskt Jag tror inte det där det, Ja Okej okay. <laughs> oh, oh, <laughs> Alltså <laughs> Mm det är inte lätt här? Nej, alltså jag tänker att han nog skulle bli ganska förvånad. Fast, alltså, ifall, ifall det är liksom sociala könet, eller om personen uppfattas som tjej då tänker jag att den är Shi även om de inte skulle ha kook. Men jag det... tänker att också du... om det var så att och sen mm. sa det här. Mm. Eh, jag tänker ju då att då, då vet eller liksom då är ju den personen en tjej och så att vad kroppen ser ut så. Eh, men jag jag tänker kanske att det är ändå så... Jag vet inte fan. Jag tror jag tror han alltså lite. Jag undrar på det här med, med mamma och Erik liksom om man liksom... Alltså jag anser att mamma undrar om hon är lik mig, det, sant. det skulle vara en sak. Jag ska bli en slaskittomme. <laughs> så var varför fel fast pappa alltså. <laughs> Hur gammal är Oskar? Hur gammal är du? Jag är Oskars mamma. <laughs> <laughs> känns det um, det är ett jävla sätt att berätta det på också. Liksom, <laughs> det <följa>. <laughs> så, <laughs> så, <laughs> 30 minuter. Men alltså, jag händer ofta att säga by the <laughs> way, du är min mamma. <laughs> men det är en surprise för någon. Så jag, jag har valt minna av att jag födde någon gång. Jag tror jag sätter ettan där uppåt. Jag tror att han är lite som det där. Han är väldigt han är han är liksom jag brukar säga att han är lite Carl Pilkington. Precis att det uh, att han uh, men uh, ja, alltså ja. han är något annat precis det smarta, Karl. Ja. på många sätt. Men <laughs> uh, anyway. All right, så so ett ett an på dig. Mm, tvåan på Jens och Patrik sätter. Yeah. Ja, men kör kö, så där, tre han Alltså du behöver inte ta om du vill du behöver inte liksom så här du behöver ta någonting annat bara för att men Jag tror att jag valde först. Vilken var 3:an? Det var med mamman och Ja, det tror jag tror med den här. All mm. right. Mm. Då kör vi på den. Okej. Okay. Let's do this Och det här är så kul För man hör där i början precis Att han verkar troligen Jag försöker lura honom okay. Vilket tror jag Spelar in väldigt mycket i Saker som kommer sen mm. vad, vad finns det för dealbreaker säger du, du träffar någon tjej någonting, som jag, någonting du inte skulle gå med på Typ så Nej men det funkar inte Det här har vi haft någon Det är inte riktigt I in några tidigt avsnitt okay. Någon sånt, Fast det är så kul Jag, om... jag tror Nej det var jag, någon som sa Jag tror, det, jag tror, sa... Att... Det, jag tror du svarade på det tror på det här sånt. Kan det vara så att det är en kuggfråga Att det inte finns några dealbreakers jag, alltså, jag kan inte lura dig Du vet ju att själv <laughs> det är du som svarar Jag försöker bara komma ihåg Vad jag sa den gången För men att, alltså, att, för att liksom kunna hålla uppe min lögn Men alltså det spelar ingen roll Säg vad du känner nu Det beror alltså, på vilket stad det, det här är ju precis som den frågan vi just diskuterade Hon, anarko-veganen ah, ja. uh, <coughs> Det beror väl lite på vart det är i stadiet av det potentiella förhållandet. Okej, okay. men säg att ni... Um... Okej, okay, säg att uh, vi tar då till exempel, först, du får en date-man också, första date. Ni sitter och pratar, ni är jättetydliga, ni, ni, ni, ni, det går ju bra som helst. Sen får du reda på en grej, vad finns det för grej som skulle kunna göra att du faktiskt nej faktiskt, jag går hem. Hon är en kille. Det, det... det är typ det, ja. Det, det skulle ju vara svårt att hantera Ja, ja falskt marknadsföring kanske. Men alltså, egentligen jag tror att För att låta allt för seriöst nu mm. Det är väl egentligen samla många saker alltså, Om, om det, är, det finns jättemånga bra Personlighetsdrag liksom. Sen så är det någonting som Jag vanligtvis skulle avsky Men ja, det ändå liksom väger upp för det Om hon tyckte att Avengers var bra Så skulle jag ha svårt att uppdaterarna. Okej. Okay. Jens. Yes. Jag blir okay. stolt mm. över att Oscar svarade, det faktiskt <laughs> ja. Alltså hur man får tanken, jag tror det säger mer om vad han tycker med Ventures. Men jag hade dött också. Nej, nu fick jag min första dödskalle. Aj ah, Ja ja, det var bra. jag, första jag, får jag min första stjärna. <laughs> ja men då där fick jag. Då. Det roliga, det roliga, men det var, <laughs> du gör alltså, uh, alltså, är, är bara du, som känns Oscar längst. Och så jag vet ni om du frågat så här frågor som Vad tycker du om ljusparten, Och jag har bara så många förutfattade meningar Oscar. Jag tror att fördomar är bra ibland i här um, Nej, Det här Det här blev jag förvånad över. Oskar Jag frågade honom Eller jag på ett sätt, fast När man snackar, alltså ja du märker väl antar jag. Ni märker väl mm. Jag frågade om filmtrender, vilka nuvarande filmtrender Okej. Okej. Okay. Och det är väldigt, kort och gott det, det, det, ett ord svarar du Han pratar på lite längre Men anyway. Um, ett, superhjältar. Två, varulvar. Tre, remakes. Oj. Mm. Remakes. Ja, jag kan tänka mig. Hända mellan remakes och. Alltså varulvar tror jag inte, annars. Liksom, det blir lite så. Vad var det inte inne just nu? Nej, så var det? nej. det här med? ja. Mm. Jag tror på remakes grejen så. Jag tror han har kickat upp på Avengers alltså. jag Tror du Ja, jag tror det ett. Alltså, men du får tänka att där är ju, ja, ja. Ja. jag tror på remakes också. Mm. Remake, remakes remakes mm. alltså, så Ska vi se. Där. Jag får tänka att jag det spelades ju. det, det, det var inte så det smarta grejen för det här var ju frågan. Det ställdes två sekunder efter mm. den, alltså, den, <laughs> Men med det sagt Frågan är, vilka filmtrender, eller trend Hatar du mest? Just alltså, så här, man så här, bort, inte ser det är för självklart Det vet ju alla du hatar mm. Men så här, inom all film det finns, det, finns, det finns ju trender inom film överlag såklart det mm. finns det någonting du stör det är extra mycket på som händer just nu? Så, men just nu? Eller ja eller senaste tiden, de senaste, mm. senaste fem åren fem är så stör och stör Men jag tycker det är väldigt fascinerande att allting ska handla om varor och, var. och då menar inte exklusivt Twilight Utan jag menar liksom, allt. rätt varor var, jag, jag det var lite kul, jag var ute på stan med en kompis Sen så, sen så liksom hade jag en rant om det här Hur mycket jag hatade Allt så irriterad på det <skratt> Och rätt var det var så kom upp en, eh, en affisch då Där det stod Teen Wolf <skratt> Och det var precis när det här skulle börja <skratt> God I lost it Var du full Nej, jag var väldigt nöjd <skratt> så... där jag blev lite arg över det jag, jag förstår inte varför Varför är det en grej? Nej, varför är det en grej Alltså grejen är så här. Jag sa han om att, att äh, inte tänka sig Superhelta. Jag visste att det skulle förmodligen få honom att göra det mer. Nej, vilket är ja. väldigt var som Varolberg. Ah. Så jag tycker ändå att du måste vara en halvpärna för det här. För talas. Nej, nej, det tycker jag inte. Nej, alltså ett av alternativen var var där ja. och det andra var Superhelta. Det var de, två de, olika. Ja. Okej, okay, fair enough. Ingen av oss tog i rätt nej. För, att, nej, för att, okay, okay. Det, Jag tänkte inte att det har kommit så mycket Varolbergsfilmer, men det, han kanske har uh, hur länge har vi kört nu? Men, på. Vi har ju... Uh, Ja, uh, ah, vi köpte 30 minuter mm. uh, Vi har ju Hemlock Grove mm. ju, Det är ju en serie, det är väl ingen film mm. uh, Alltså Det, men, det har jag inte jag sett någonting av Nej, inte heller men, äh, alltså, Jag var väldigt förvånad just att, det, det verkade, att Han behövdes tänka Det var liksom varulvare För något år sedan, absolut Ja uh. Jo men han, han, han kanske Ligger det. efter yes. <laughs> ligger efter jag, jag tror, jag tror det är, nej, är väl kvar I think that's been established Okej uh, okay, um... Alltså vi älskar Oscar Nej nej nej, alltså, nej, nej, nej. Alltså, det, det, det, det tyckte jag förra veckan Jag säga. märkte jag som fan Att uh, det, det, är, det är tragiskt För väldigt mycket tyckte det var det bästa vi har gjort Men <laughs> jag, tycker, jag tycker det saknades En Oscar som bara kom in där Och, alla och så bra brallade så saker med <laughs> Uh, okay. Den är tillbaka senaste veckan ja. ja, Eller han är här nu på ett sätt uh -huh. All right, vi kör vi, gör så, vi kör, vi är på nummer 6 Vi kör sjuan uh, Och sen kan vi ta en liten paus uh -huh. Och så kör vi resten Det är en kortis Han hade väldigt klara åsikter om det här um, Ja? Mm. Yeah. Jag frågade om, om han större sig på det v Väldigt många hade åsikter om det här uh -huh. När spelade ni in det här uh, Vi spelade in det här Två veckor sedan så det var bara någon vecka efter när han hade varit här. Mm. Så att jag frågade honom, vad Obama sökande var. Om det var en grej från honom, eller om han störde sig på det, eller vad han tyckte. Mm. Uh, jag, stod, jag, men, se, jag tyckte det var lite påhittat, men, anyway, men det är inte Det här inte var, det inte med i andra masker. Nummer ett. Jag kör taxi. Det var AS-nice. Nummer två. Det här är som bibelgrejen. Men jag hat att folk är onödigt aggregade över det här. Uh, nummer tre Ja, alltså vad fan ska han göra här? Ja Jag Jag är nog ganska säker på att det är Den första Han jobbar ganska mycket Jag tror han tänker mycket på jobb Och jag tror att det var ganska lönsam Eller vad Nej, Ja, Han gör väldigt mycket av stan jag alltid, jag tror. Uh, hmm. Ja, så gick det är typ inte kollektivtrafik så Nej. mycket det var ju men, men, men, men det var inte bara det För jag minns för, eller Minns, minns för det som det hände för hundra år sedan <laughs> um, för, jag, för, jag, för, jag, för jag var inte Jag, skulle, jag hade massa behövde göra i stan den dagen men man kunde inte vara där överhuvudtaget De stämpar över mm. hela områden för att han skulle gå runt om Fiken med kungen. Mm. Jag kan tänka mig en två han tycker att det är lite kul tror jag, med sån stor politik. Stora, Hända, hur tyckte du det Han sa att det är som bibelgrejen. bibelgrej. Ja, är det så att folk var onöjligt upprörda? Eller? Ja okej, okay, ja, det menar så. Ja okej, okay, det <laughs> Okej. Okay. Um, och trean var? Det var, det var att, jag, alltså vad fan ska jag göra här? Mm. Ja, jag skulle mm. väga mellan 2 och 3 där. Jag alltså jag tycker jag, min egen åsikt är trean tycker jag. jag inte, alltså. För jag tycker inte vad ska ni göra här? Det var liksom mm. fan jag där. nej. nej men jag, jag tar ett ändå. Right. Ja. ja. Ja. Jag tar nog två om det är 2:an vart just din Bieber. Det var det. Mm. Du och kör det? också 2:an eller? Ja, ja. Mm -hmm. mm. Radio. Boom. Och barn på söket Var det någonting du på eller du var det chill Jag jobbade Okej. Okay. Jag kör taxi Det var helt tomt på bilar i stan Det var nice. Kort då? All right There you go Nice All right, då breker vi en liten stund då yeah. Ja, all right. Nu kör vi då Nu tar mig en all rights nu <laughs> Men byta poäng system Ja, nej Det blev det extra sport. det är inget varje du, du, du kan väl mixa ner det sen till ett för mig Ja yeah. Okej, då är vi tillbaks. Okej, right. Uh, Fråga åtta. Nej, nej, vi gör så här. Hur går det här så länge? Mm. Ja, då ska vi se. Sju frågor besvarade. Jens leder med fem rätta. Sen kommer jag med fyra rätta. Och Patrik har ett rätt svar. Jag tycker om att börja Kommer jag? ja. Uh. Yeah. Mm. Um, Allt ja, kan kan vi gå vidare och mm -hmm. passa på att uh, tacka Josefin Åberg som satt med mig hela jävla lördagen När vi höll på att klippa i de här Oscar-julklippen uh, Vet ni hur kul det är att sitta och lyssna på liksom, Någon som aldrig har träffat Fast hon lyssnar på skänkast i och för sig så att, nej, så att, är vad, så. Hon är en hjälte Yes, ah. oh yes Hej ja Okej Nu kommer vi till lite roligt Oj, oh, nu kommer några av mina favoriter här mm -hmm. uh, Husdjur med kläder. Det är du det det frågan. Jag frågar om vi vet att han gillar katter. Det är en de få grejer han inte liksom så. Här, alltså, uh, om man, uh, ja, han läker kattbilder. Om jag det är få gånger jag får likes från Oscar. Det är inte när jag, jag postar en grej. Det är inte när jag skriver någonting om honom. Det är om jag lägger en kattbild. Okay. Så är det. Uh, that's how he rolls. Um, så jag frågar om helt enkelt vad han tycker om grejen med katter, eller hur husdjur i huvudsaket, när alltså, de som äger honom får för sig att de ska ha lite kläder. Till tomteluvor, allt sånt där som jag tycker är så jävla fånigt. Mm. Please, you gotta hate it. Alltså... <laughs> <laughs> jag att jag okay. så, ja, alternativen då. Mm. Nummer ett. Djur är också människor, de ska också få kläder. <laughs> <laughs> uh, nummer två. Det är trams, de har redan kläder. Uh, nummer tre. Katter är väldigt högfärdiga djur av sig. Och att göra en katt snopen är bland det roligaste som finns. Vad är det? Jag kan han tänka mig att vi då. Att han vänder, vänder det till att handla om katter. Ja, ja. Uh. Mm. Men jag frågar dem hur ser det överlag, men... Uh, ha, har, har han haft katt? Ja, han, han hade katt fram till nyligen. Ja. Uh. Då tror jag nästan på uh, två år. Att uh, det är tre år sedan de är nyåriga. Ja. Men jag tror faktiskt också på 3. Det är roligt Tre så att Tre på 3 Tre på det två Okej. Tack Adam. Då tar jag Inte det jag pratar om. jag vet inte. Alla jag tror det, jag tror finns jag tror väldigt många ser det som bitvis lite som en cynisk, lite cynisk av lite bitter ibland. Nej, jag är inte cynisk. <laughs> Nej, jag. <it's gone. laughs> men du gillar katter. katter är en, det är en weak spot för dig. Du gillar katter. <laughs> gillar inte katter? Nej, det finns någon som inte gillar katter, men uh, du gillar katter. Mm, det är klart jag gillar katter. Right. Hur tycker du, Det är inte bara katter i och för sig, hela. Jag vet inte, det känns att det blir mer och mer asesor alltså, som man köper till sina djur det finns man kan köpa man kan köpa tänker du på det är lite grann, men alltså, you, alltså, you, alltså, you, alltså, kläder till sina husdjur ja. varför ska man ha kläder till ja. sina husdjur okay. då alltså, de har ju pels ja. det är ju det som pälsen är till så du, du tycker det är fannet ja Vad tycker Däremot, du? Det, det är bra man flytväst kan ju va det är bra men det är väl en funktion men det finns ingen jävla anledning till att få en jättekatskann eller generation på är ett visst är uh, Nej, Nej, visst det är väl fånigt på ett sätt men... det, det, det är... All djur är människor också, de har också rätt att klä sig om de vill alltså, Det är det som grejen, alltså, de, de har ju det ja. Så, De, det de, de, det de har ju rätt att bli tvingade på sig saker <laughs> Okej, okay, uh, correction, jag tycker inte det är fånigt Jag tycker det är väldigt roligt Eftersom katter är ju väldigt högfärdiga ju. Yeah. De har ju en väldigt speciell plats För sig själva i sitt eget hjärta Så du gillar break dem down litegrann Ja, det är, ja. Att uh. göra en katt snopen, Det är ju bland det roligaste som finns okay. <laughs> Och de med snopen menar är inte att man ska dra den i svansen För nej, det, nej, det är nej. bara elakt <laughs> <dig laughs> <inte>. Så han <laughs> landar I, ut Han kör in alla alternativen Allihopa nu är du två Ja <laughs> Ja, jag tänkte på Oscar. det där att han, att han säkert skulle tänka på att det finns ju Vissa djur äh, så här, har ju inte så mycket päls Så det är inte ett argument För att Nej. de fryser bara för att man tar in dem alltså, men, måste, men, Vi pratar om Oscar Måste du förstå ja. att han förmodligen specifikt menar hans katt ja. typ, Som han hade liksom då Precis. Han tänker inte på alla andra katter. Nej <laughs> Okej <Okay. laughs> Här kommer två med min frågor. Okej okay. uh, jag frågar honom väldigt enkelt. Jag tror jag, jag, jag visste svaret. Nästan alla frågor man jag ställde var jag nästan säkert jag visste svaret. Ibland blev jag bland förvånad. Nu frågar honom. Han ska, ska göra sig av med ett lik. Vem av oss är det? här alltså, Ringer han då? Mm -hmm. Ringer han mig? Det är Jens eller det är Patrik. Och det, han, han, de alternativen då? Han sa nummer ett. Jens. Han är för snäll för att tacka nej. Ja, <laughs> Erik, han bor långt ut. Han har inte, vi bor på samma ställe. Tror jag. Mm. Patrik, han har varit i Ryssland, han kan saker. Mm. Okej, okay, Det blev lite klurigare när det var så här. Inte bara namnen, man ska säga. För jag hade min egen mm. idé om varför han skulle välja varje av er. Remain Game. Det är därför jag tror att du hjälper Det är well, man ska, man man <laughs> jag tänkte att, att du. du... Ja, men det kanske är lite att du är väldigt, väldigt snäll uh, Jag vet inte om du är så snäll, fast... snäll. <laughs> um, Jag är så snäll så att jag skulle liksom ja, men Jag tror att du skulle vara tyst <laughs> <laughs> men alltså, jag, jag tror mer så är du Jag är bara en <laughs> Jag bara menar att du skulle bara vara tyst du you know, ja, jag... liksom. you you know your place liksom. Det håller bara Jag har ju fram med lik med att typ bara att Oskar vet det så jag säger <laughs> <ju>. <laughs> jag tror han Erik tror jag. Han sa liksom typ hur långt ut. Alltså du i Ryssland, du kan saker Patrick. Ja, men så, jag tror om om vi ska ta det från vi kan diskutera lite så här också om vi från min egen sida. Mm. Jag tror att ähm, jag tror det beror helt på om jag ska fråga det, det beror helt på varför jag dödade med sån senare talat. Om det är någon om jag mördat, jag vet inte varför jag kommer tänka på just nu men serien jag mördade helt gäng Nina syster men Ridiculous i alla vapen i mitt bagagelucka. <laughs> <laughs> så, så kanske jag skulle fråga. Fast då, då kanske det är väldigt tydligt. Där är inte av, så det, det ska Om det var en väldigt dålig människa. En människa. Han behövde det för att annars skulle det vara massor andra människor där. Då kanske jag skulle det där. Om du hade gått tillbaka i tiden och dödde Hitler. Exakt, men då behöver vi vara för... Du kan misstänka mig då, för jag föddes ju så här år efter. Ja, okej, då kanske man du behöver göra så med lite Nej, men annars tror jag jag tror att det är som så svårt. För jag tror att jag hade ställt någon av er två frågor, hade jag sagt Oscar på en Ja, obviously. Därför är så kul. Sorry, faktiskt jag, förlåt. Alltså jag tänker att pan han kanske flummigt svarar så här, Patrik varit i Ryssland, he stuff Men jag tror egentligen inte att han menar alltså, att han har tänkt så mycket om han svarar det. Uh, mm. Men det är också för att jag är halvryss och jag tänker att jag så här: You wanna go and get stuff done. Go to Russia. Det är som att jag bara så här. att det är okay. en bra grej. Han, han, han har också en väldigt förskräcklig. Alltså, hans, han, hans bild av liksom saker och ting är ju alltid. Han, jag, jag, jag kommer med honom Virginia. Mm. Inte West Virginia. Och han tror fortfarande att typ, typ, min uppväxt är typ. Film Deliverance. Ja. Alltså jag, jag, jag, jag tror alldeles... Jag, alltså jag borde typ så här. Ja men exakt, så sa vi i mina första nio år på när han gjorde det, enligt honom. Mm. Mm. Men jag tänkte på den där grejen liksom Erik, för du bor långt ut. Men om liket inte är borta vid dig, då är det ju... Då tror du ju ja. ja, då är det ju jättekorkat, för då måste han liksom frakta liket på penna bor... eller i sin taxi. Vilket är jävligt dumt, för då blir det så här spår och grejer. Ja, men jag tror inte han tänkte sådant. Han tänkte bara, ja men du... Erik bor långt ut så han vet ställen där folk inte så ah, mycket även här. Ah, ah, Fast han, han tror att jag bor på landet menar, ja, han tror så. han tror liksom att det är kostar här <laughs> Ja och då ja men då kanske han tänker att han tar det han, han, han är ju en sån där människa så du måste du måste väl tänka när man pratar om det då på ett sätt att han har tänkt på det i sin ring. Kanske så han ska ringa oss i men men har ju funderat på det. Här. Mm. förmodligen. Ja, jag tror jag tror att det är Erik faktiskt. Jag tror Patrik faktiskt. Det. Ja, men jag svarar Jens då. <skratt> All right, så äh, två på Ja. Yeah. Uh, tre på Jens. Yeah. Uh -huh. Men rätt på att Mm. Cool. <skratt> det här är så jävla bra. Det är två som kommer ner och säger, ja, ah, jag är så glad. Jag är så lycklig att jag har det här på min dator. <skratt> All right. jag, tror, jag tror jag vet svarar till ena frågan ganska rätt. Jag tror de kommer att gissa ut väldigt fort. Men okej, okay. säg du du död och dödat då du var tvungen att mör... säg du, du jag. Säg, vem har du mördat ingen säg inte okay, nej men <laughs> du hade gjort det då varför jag tror att jag har mördat någon ja, Bra, okej okay. <laughs> Okej, okay, du har mördat någon säger vi då här. <laughs> <laughs> hur, hur visste du det <laughs> nej Okej, okay, så... okay, du har mördat någon du behöver hjälp att göra, äh, typ dig gör det av med likhet vem, vem, vem av mig Patrick eller Jens änger det <laughs> säg att du tror mest jag har hjälp Uh, I det här fallet så behöver vi. Det För egentligen är det en säkerhetsrisk att blanda in en till Sant Det bästa borde egentligen bara hacka upp dig Kroppen i bitar och ta in en sopsäck Och uh -huh. hälla blekmedel och lägga i skogen någonstans på olika ställen Nej, Det är sant Men okej okay, så Det uh... har jag lärt mig på internet Och genom att fundera väldigt mycket själv <laughs> awesome. Ser du, nu är jag inte cynisk längre Nu är jag psykopat <laughs> Awesome Okej, okay, jättebra. Ah, det, det var, det var jag väntat. skulle ringa dig tror jag. Okej, okay, men alltså, för du bor väldigt avlägset. Sant. Men å så med rent så här kärnellt sett så skulle du göra det du sa precis, så inte ringa någon av oss gott så. Okej. Det är lite obekvämt mm. där, men mm. det är på record. Men mm. ja. Patrick fick grepp där. Jag kommer någon gång ifrån, tre stjärnor Patrick. Uh, det här är ju en... Uh, det här kommer att dyka upp i någon rättegång i framtiden, jag är säker på någon ja <laughs> Nej, men det får vi väl hoppas. Uh, i, <laughs> <laughs> <laughs> och, och hur vi alla... ingen väl också att ingen av oss är såhär Ja, ah, men Oscar skulle inte göra något. Nej, det, här, det går där, inte att tänka sig. Det är ju svårt att vi bara... Det här är ju mm. <laughs> bara så... Det hela handlar inte om... Om det handlar om det här. Mm. Mm. Där, där det här kommer att vara. Var också. och hur? Mm. Alltså, och Tidigare skulle han köra ut i järnfällen, väl? Men det roliga var ju. Vi pratade om det förut. Jag är lite grann liten. När vi var på bio på att jag kommenterade på att det svårt att se en bil. Så antagligen att Oscar håller på att följa efter mig bara. Ja. För jag tror att han är väldigt förvånansvärt få steg ifrån att bara blir en taxis-driver-killer som den här killen i första avsnittet Sherlock. Uh, nästa fråga. Liknande uh, tema Nej, no, inte riktigt. Men det roliga det här uh, inte så mycket med leken att göra. Det är det när jag ställer den här frågan. Jag är han kvar på samma förra fråga och fortsätter svara på det hela. Här. Mm. Um, där är det är någon som säger: Mary, fuck or kill. Han skrek att säga inget. Vem var som skulle liffa sig med? Vem man skulle ligga med? Mm. Ska man måste välja man måste Man sätta etiketter på sig. Mm -hmm. liksom, han måste ju gifta sig sig med en av oss. har sex män och det var man tidigare. Pick a combo. Oh yeah, yeah. Oh, it's out of love. Number 1. Marry. Erik. Fuck. Patrick. Mm -hmm. Kill. Jens. <sighs> Number 2. Mary Jens. Fuck. Erik. Kill. Patrick. Number 2. Mary Patrick. Fuck. Jens. Kill. Erik. Så jag måste ju <laughs> Det kommer, kommer väl någon Det kommer väl som du lever Du, du lär dig på såklart. Alltså, jag tar han han måste ju få ut någonting av äktenskapet, antar jag. Och i det här fallet så, alltså, det var inte så om man. Det... Det... jag antar att det eller svåraste eller? för honom var att välja vem man skulle gifta sig. <laughs> Rätt? Uh, well, alltså, <laughs> faktiskt, well, alltså, han var väldigt snabb där. Vad huh? okay. säga. Hmm. Um, men. Um... För jag måste så, alltså, ja. uh, Jag kan inte säga så mycket utan att spoilera för mycket i det här, men han, han hade ganska tydliga åsikter om uh, fuck om Mary i me mm -hmm. mm -hmm. Men han var han lite för jag, jag tror det var framförallt. Jag, jag, jag, jag, jag, men, han, länder, jag, men jag är jag att att det är en dealbreaker om äh, Well, the Avengers är <laughs> en dealbreaker. Sant. <laughs> men okej, okay, då då är det två av oss <laughs> Men. Uh, <laughs> Särskilt på mörda alla Jag tycker mat i Avengers Nej Men grejen var att Det jag gjorde nu För att bara för att jag vet hur det funkar mm. Jag sa verkligen att Okej okay, Du måste mm. Det är bara vi som finns Du måste göra det, det, det, Du måste liksom jag Annars att det funkat Annars hade det här frågan var en halvtimme När jag varför Han inte gift sig när Ja Nej men jag, jag kör på trean Så jag kör på tre Så du, Mary, Merry Patrick mm. Fuck mm. Jens Till Fuck Jens <laughs> <laughs> Ska alltså boxa också inne på den, jag vet inte. Vilken gifter han sig med dig? i första det är ettan och de övriga Okej, okay, ettan är med... och vem okay, är Jag Nummer ett är ju Mary, Erik. Fuck Patrick Kilianse. Jag <laughs> Nummer två <laughs> Mary Jens. Fuck Erik. Kill Patrick. <laughs> Alltså jag försöker väga in såhär typ att du brukar köpa öl och så Erik. Jag vet inte om man tänker att det är lite så trygghet och lite fint att du typ skulle vilja gifta sig. Mm. Men, mm. men samtidigt så tänker jag att ni, Patrik och Jens ni är också så här mysiga. Jag tror att han skulle kunna gifta sig med er också. Tack. Alltså jag vet inte. Jag tror att det är jättekul. Du måste göra det här med Vilka dig någon frånt? gång. Ja. <laughs> så vällde inte Jens. <laughs> Well, if you like it, you should probably ring it. And oh yeah. then you yeah, say in the quarterfinal. Okay. What was Tuan? Tuan was Mary Jens fucking Kill Patrick. Sorry, but even if he says that, I don't think he will do something if he doesn't. No, I'm not positive. But I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, you, I'm Ja lite grann, fast jag kunde ta med Det, det skulle bli därför att ta tre, jag vet inte <laughs> Jag måste ju svara nu Alltså jag tänkte på trean spontant Men nu har ju ni sagt liksom tre och ett Och då undrar jag om jag ska ta två bara för att right. Och det känns ju fel För att jag ville gå på markkänslan som tre Men jag vill ju inte säga att jag skulle döda dig Men måste ju döda någon av er <laughs> um, jag, jag kör också på trean faktiskt Så hur många är det? Så tre, tre eh, på din sida. Ja tre på Jens och ettan på Patrik Då ska vi se Marry, fuck or kill. Ja, det där, ja. Ja. Sätt ut Ja. oss på så vem vem skulle du marry, vem skulle du och vem skulle du killa? Vad är att, du, du, det finns tre, det, det är vi tre som finns i hela världen. Du är tvungen att välja någon av oss, Jag tror jag är säker för jag skulle hjälpa att göra med liket. Jag skulle hjälp att göra med då antar jag. Så det är, ja, då. Du behöver hjälp att göra liket, så du inte med. Alltså. Nej, nej nej det är inte vad jag tycker det är vad du säger. Vem, vem okay. marry, fuck or kill. Ta, ta, sätt ut ett gäng två alla tre. Jag skulle ju kunna göra så här: att jag säger till dig att jag har ett hemma och du behöver veta att förbereda platsen. Så du får gå och förbereda platsen, sen dödar jag dig. Fast det, här var, jag det, här, det här det här var alltså inte hur, hur du lurar. <laughs> det var inte liksom så här: att uh, hur du skulle göra för att lyckas döda mig nu mer. Det var så här: Mary, fucker och vad det för? Jens, Patrick och mig själv. Vem som verkligen är svårt? Ja, jag, jag funderar vem som skulle bli en bäst. My best husband ja. Mellan dig och Patrik Jens är inte med alltså. Jens är inte utesluten på det sättet att han är no no Men det står nog mellan dig och Patrik där mm. Jag gifte mig nog med, med Patrik ja. Så antingen måste jag knulla dig, eller så måste jag döda dig. Jag ja, ja. ska jag säga som en förutskangster, jag knyller dig, så det gör jag båda två. Så jag, för jag antog bara att när, när, när jag kom på frågan skulle med, så antog jag att det jag trodde du skulle säga var att det mm. äh, ligger en fart gifta gifter med en så jag skulle vara en gällande bodybag. En bodybag? Ja, Ja, men det, det, du är ju inte struken från min hitlist. Nej. Men du skulle alltså, okej, okay, okay. jag kanske gör så. kanske dödar dig. Så jag är död? Och den är du med Patrik? Ja, jag tror det. Då ligger vi ens. Ja, det får vi bli så. Okej. Okay. Um. There we go. Nu får du ta, ta det igen. Mm. Vad var det som hände? Var inte det där trean? Det var trean. Det var att skulle lyfta sig med du kommer få ligga Jag kommer också få ligga på ett sätt. Fast men feet I bitar runt om i järnfallet. Med bläckmedel på ett sätt. Mm, ja. Det var lite. men ja. Ja, för att jag antog nästan som när jag, jag kom på frågan, tror att jag skulle dö. Jag tror det var no-brainer Speciellt ah, nej, men, men Jag fattar ju ja. eftersom han gjorde kopplingen från förra frågan Som handlade om att han skulle få assistans av dig Ja. Och då efteråt så dödar han ju dig För att du är vittne du såg, <laughs> Så det var ju Det korkade med det i så fall då att om, om det är så Ja, ja, nej men det är men Om då är det är så. Det är en idé att ut i skogen. Annars ja, är jag med så. Jag vill vi att göra bara han tar. <laughs> <it on> <laughs> <laughs> inte så mycket att skjuta upp. <laughs> nej. Då ska vi så sånna Sveriges bästa. <laughs> ja. Uh, ja. Okej. Okay. Um... Är vi redan på fråga 11 nu alltså? Fråga 11. Mm. Spännande. Okej. Okay. Det är en grej som jag brukar alltid kunna dela över och uh, vi har ganska ja, vi har antagligen också ossit uh, <laughs> också. Och det är det jag kallar för hashtag-hjältar Sådana som typ så här, Kör en tidsminut Twitter De, de stänger hans alltså Twitterkonto under en timme För att, ja men, hedra minnen från 9-11 det här är någon snubbe i alla Göteborg Som inte känner någon från så Är det typ sådana som tror att likar det här så kommer det här hända Eller whatever, så är det är jag frågar dem, vad han tycker om det Om det ger någonting eller vad, vad tycker om det uh, uh, Nummer ett Folk gör som de vill antar jag Nummer två Naiva människor som gör typ lika mycket som jag och jag försöker inte ens. Nummer tre. Nej, ingen mer chatt om surbälten. <laughs> Förlåt, vad sa du på tovan? Uh -huh. Naiva människor som gör typ lika mycket som jag och jag försöker inte ens hjälpa till. Mm. Mm. Jag tror han hakar upp sig på surbälten. Jag tar tre. Eh, jag aha, tror på ettan. Ja, det finns ju där. <laughs> vad är ettan för? Dem. Det är vad folk gör som de vill antar jag. Ja, ettan. Så en etta. Nej, två ettor. 21 år och en 3a. Ja. Yes. Oh, okej, okay, okej. Okay. Jag jag försöker hålla inne på mina fair enough. så jag vill inte alla lyssnar så det knallfullt nu när vi är klara <laughs> <laughs> <det> nu. <laughs> Nej. Jag har drinking game. Jag tror det blir. Det sån där att jag köpte för drinking. Jag var knallfull i hela. <laughs> <Ja, så. laughs> vad tycker du om hela Alltså, lite vad tycker om hashtagg? Det är en mer hashtag -hjälta. Alltså, folk som väljer sig. För, för, för, för, förra veckan då det blev det väl, eller för, för, förra veckan kanske det mm. så intervjuade mm. jag Jens, hans syster som var i Afrika. och hörde lite om de gjorde det. På. Mm. Så de som jag inte gjorde någonting. Istället för att liksom, göra det, jag kallar för hashtag-hjältar som tycker de gör väldigt mycket genom att dela saker, retweeta saker, likea det här på Facebook om du är emot bröstcancer. Vad tycker de om allt det där? Det är återigen så väldigt naiva människor som tror att de hjälper till. Men de gör ju inte det. De hjälper till ungefär lika mycket som jag. Och jag försöker inte ens hjälpa till. Det är sant. Pum! Inga rätt på den. Nej. Mm. Så det. Nej. Nu kommer och Oskar in igen. Ja, han så, mm. han var, man får tänka han är, han, är han är tomt ölglas vid det här laget. Nej, han var ju... Han han alltså, det roliga var att... Alltså, han är ju han är väldigt oförutsägbar för att det beror på vad han har för... Liksom, Agenda, men det jag ska säga också. Ibland blir han rolig. Det blir ofta någonting väldigt kul, men kanske lite absurt. Ibland så säger han vad man tycker, och så ibland säger så han han är cynisk. Ja. Han är verkligen en wild card där. Jag gillar Oscar på grund av det, att man ja, aldrig riktigt vet. Men alltså, han, han är som en, här, är som en uh, väldigt gullig hund som ibland biter Ja. <laughs> <laughs> när man leker. Um, ja, uh, en hund i klädd kläder. Flytväst. Flytväst. Ja. En, en, en unicorn-horn som kunde stångas. Det, det, det roliga är ju med det här att... Ni, nu, ni nämnde liksom lite rätt, om, om de frågorna kom i rätt ordning hur jag säljer dem. Det gör de. Det du borde ha i åtanke nu, som jag, jag väntar lite om jag säga var att vi spelade in det här innan vi spelade in ett annat sköket. Så Vi drack mm. nästan ingenting när vi spelade in det Vi satt på en öl under hela den här gången. Så de blir inte speciellt mycket fullare. Ah, Okej. Okay. Men, äh, ja, men du vet det nu. Jag vill inte spå i början precis, men det tror jag har mer. Men det var, var det jag rekommenderade uh, jag. Fråga nummer tolv. Uh, jag frågar honom lite grann om så här... Den här frågan handlar om folk som sitter vid sina bord och kollar på... När man är ute, folk som måste uppdatera saker konstant. Och Instagram och hashtagga, och fort om... Whatever. Säg de tar. de, de, de kör köper en öl, en vanlig stor Där måste det läggas på fem ställen. Märstärker hilarit. Om vantyckan det. Mm -hmm. Nummer ett. Vad ett va Han hörde inte riktigt framför upptagen med sms. Mm. Nummer två. Som du gör, alltså. Alltså som jag. För att han skrev det mot mig. Mm. Uh, nummer tre. Om det är så kan det vara ett speciellt bra ställning vid bordet. Döda, mm. döda, döda. Uh, jag... jag kan tänka mig. Nu vet jag inte vad du gör på internet. Men... <laughs> Jag typ typ det här. <laughs> jag kan tänka mig <laughs> ah, <ja. laughs> två två anledningar att han liksom tycker jag hör det. Ja. Ja, oh, nej jag ser någon. Det kommer en. en comeback där. Ja. Det är dålig stämning. Ja. ja. Alltså jag, menar, jag håller med alltså men så säga jag, jag jag är ju jag jag, jag jag jag gör det ibland men jag jag har ju inte med folk som sitter konstant och bara måste allt måste synas och så vidare. Säger killen som lade precis en, en Instagram-bild på en sån jävla blåttes så skänkas på bara. Men <laughs> ja men uh, ja. jag pendlar också mellan två och tre. Det känns som att det var... Uh, att det var de... han blir ganska disträn när han tar upp sin telefon. Så han kan också ha fått ett ja, du, sms. Du, du och och... Ni, jag tror alla lyssnare, dessvärre har jag ber med mig, Har ju koll på att det är ett barn som mobiler ett ibland. Mm. Är, men... Ja. Um, Mm. Som sagt, det är... Fan, vilken ska jag ta nu då? Eh, jag inte lätt jag nog på... Nej, men jag, jag tror att han tar tvåan faktiskt, att han gör en lite liten pik mot dig. Det är också en grej, för det är klart, så fort han får fått tillfälle så måste han <laughs> Ja, ja han det Ja, Jag All right, så vad har vi då? Du sitter, du kör. Eh, jag och Patrik tror på tvåan, och Jens tror på tredje alternativet. Okej, okay, då ska vi se. Kan du att, hela... att... Det här med att alla ska uppdatera saker hela tiden. Det blir så mycket. Facebook, Instagram, Twitter. men nu som att jag ser ut på två papper? Hashtag nej Jag tänker att du sitter ute med fem Ja, alla sitter med mobilen. Det händer det ofta tycker du. Så pass ofta det stör det på det Nej, egentligen inte. Om folk sitter med mobilen det betyder att någonting är lite fel. Att det inte är så bra stämning. Eller att folk har tråkigt. Det sånt. är en kött del. Det är det jag jag mm. syndes äh, inte det här, men jag gjorde <laughs> bra segertecken här. Yes, yes, gjorde det gjorde uh, du. Jag läser upp nästa. Och sen springer jag hem den. Okej. Där okay. uh, det här också, man säger vad han inte har sagt. är ju på papper, eller många gånger, jag märker att jag är en väldigt synlig människa. Men det är sagt, frågan. Vad faller dit högtid där? Det kan vi klara. Mm. Mm. Uh, så han, nummer ett. Han fyrer ingen högt vidare. Nummer två. Julen. Coca-Cola och Disney. De två mest magiska produkter i hela världen. <laughs> uh, nummer tre. Midsommar. Sill, alkohol och airsoft. Jag tror han mm. givar julen. Eller... Jag tänkte typ hans känns då men det, det var inte att han, ja, han är inte de det kan inte enbart typer till. Jag har väl nära filolset. Eh det det kanske är grund av annan. det ändå på jularna men det känns som att han kan gilla julen då tycker jag. Han, han ja. är inte så mysig och lite han, han är han är vill filolset misvarme. Vi tänkt också där att han kanske har en familj som han inte typ hänger med på julen som så här, midsommar, då tänker jag att det inte är så stor skillnad mot typ vanliga sista. festhäljare. Ja, men lite sådär. Att det skulle kunna vara... ja Jag ställa... ja, jag, jag tar nog ändå tre där med i och med att du in är det så att jag bara, mischam... Ja, men jag tror på Coca-Cola. Jag har valt tre på de senaste fyra frågorna. Jag har nämnt det är för att jag alltså, inte kommer ihåg någon första alternativen så jag tar det sista jag hör. Va? Två om var det i julafton? Två, två, två om var det jul jag tror på julen också. Och okay, så so jul, jul, midsommar på ens. Mm -hmm. Då ska vi se Vilken är din favorit högtid per år? Julen, såklart. Nej, right. varför är Därför att julen är vända. Den är mysig, den har. Det är det Magical Time of Year. Precis, Coca-Cola och Disney, typ. De <laughs> två mest magiska produkterna i hela världen. <laughs> om du förtror deras marknadsföring. <laughs> Så. Så okay. att äh, en till här. <laughs> Men nu, nu vi, det jag ngna på cykel lite Aha. Ja. Uh -huh. ja, ja. ja vi ska vi göra vi har vi två frågor kvar nu. Mm -hmm. Ska vi kika på hur är det äh, vänta, vi är så pass få kvar så vi, vänt, vänt, vänt, slutet, ja, till vi väntar inte slut det. På ah, men, ja, vi väntar vi inte satsa våra pengar Ja. Det är väl Ja. Det är bra att gå och sitta där, för jag har inte litet på nån annan du gjort det. Ja, Okej. Okay. Det är spännande kan jag inte säga, av den här poängställningen. Den spännande för mig. Jag, måste, jag har två frågor, på jag lyssna pris. Mm. <laughs> <laughs> Nästa gång borde vi göra ner en lyssnare där, bara för att kolla att alltså, så så någon faktiskt vinner något som faktiskt aktivt ska vara kul. För att de har, <laughs> typ, så här, det är därför jag tycker att vi ska vara på Ness, för då får vi fått en Det går inte att vara på Loch Ness som jag gör det, så här, om inte jag kan beställa att stänga igen medan vi gör det här. Ja, nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> All right. Drogat, dessa fråga är högtid och på? <laughs> <laughs> Jul. <laughs> Jul. All right, um, alltså, ni vet Halloween. Det är kul, men var fan, varför behöver man äga folks hus? Nummer två. Alla All All hjärtans dag. Fake högtid skapad av bloombutiker på Maribor. Nummer tre. Thanksgiving. Vart fan liksom? Vi har ingen indianer. Eh... Jag tror um, Alla hjärtans dag. Det det kanske är mest för att jag tycker att det blir tillfågigt. Ja, antingen den eller Halloween. Jag tror nästan på Alla hjärtans dag också. Jag. Jag, jag kan säga från min egen sida då, vi kan, vi, vi har, vi kan diskutera under också en tid på. Jag tycker att, att det, jag känner folk som är så svenska som bara går, det går att bli mer svenska när jag är människa, som firar Thanksgiving. Ja men jag tänkte just det, jag tror inte jag känner någon som... Som är liksom helt svensk som firar det. Jag har bara liksom ja, det... halva amerikanska vänner eller folk som liksom har liksom en, någon men... slags koppling. Som kanske firar det här bara för att mm. det är ett kul tillfälle att laga massa god mat liksom. det så, men, ja. men det är ju inte. Jag har än i alla fall inte sett att så här: butiker. Börjar Nej, det är, liksom det är det, men jag känner ändå folk som gör det De ja. svenska, bara för det är kul. De, de, de som vilja, de, de, de hade hoppas på de, de föddes sig fel land och vill ha ja. Fast så alltså jag gillar att laga mat. Jag skulle alltså, ju lätt jag kunna ställa mig och göra Thanksgiving fast inte för att det var Thanksgiving men men alltså ah, här, jag har en idé. Jag, ja, jag har ju plan jag, Ska jag att... behöva laga 20 kg <laughs> potatis. Anyway. Nej, men, men alltså jag äh, funderar på jag, jag, jag firar inte den skiten. Och jag är från jag föddes borta firade massa år. Jag har liksom någonstans lite längre bak, Massor långt bak en no, liten lite snäv inte indian, men lite American alltså typ såhär fjärde typ eller sån där skit. sidan, det kanske skulle göra att jag skulle bli fyra det mindre. För att det ja. är inte såhär, men för de, de vita kallar vi för Thanksgiving indianer kallar för My God, why are you killing us? <laughs> <Så> att... <laughs> det jag um... men. men alltså jag, jag så, äm... så, vi, så vi kör tillbaka till, till, till Oscar. Eh äh... Jag funderar på det här med Halloween Men jag tror det här med att ägga hus Det tror jag inte att han skulle Nej, jag, jag chansar också på Valentine's Day Så jag... hur har vi det? Ett uh, Valentine's Day mm, Alla tog alla det, alla. det. Mm. Förutom nej? Mm, nej. Alla tog det? Alla tog alternativ två Alla i stan. All righty then vad är, vad, Vilken högtid större du det på? Vilket tycker du såhär Det här är dumt att ordna Folk bete sig som rövhål Nej, jag orkar inte det låter som en ledande fråga för Halloween som du. Uh, nej, det är inte alls det Men det är det du stör det på uh, Nej, nah. alltså jag stör mig inte på alltså Halloween är kul nah. Men uh, däremot det här med att ägga folks hus är kanske inte så Gör du det? Är du tvungen att det här? Va? Det var tvungen, du vet inte så att ni aldrig menar kör dig Så är tvungen att ägga ja, hus eller vad det är? Det är det man gör på Halloween <laughs> Nu på semester ja, <laughs> <laughs> Okej, okay, jag har faktiskt ägat Jag har aldrig ägat hus. Ja. jag har ägat en buss en gång Just det När jag var 14-15 uh -huh. Jag har med mig i ett busskars <coughs> oh, It never knew what hit it Jag kunde ana när men... kollade det För då missade vi det <laughs> Okej okay. Det är ju exakt det var <laughs> Eggs. Nej men, eh, jag vet inte. Jag måste väl ändå säga Halloween där, Men jag gillar Halloween ändå. Det är en väldigt kul högtid. Alltså just alla de roliga festerna som finns då. Det blir alltid väldigt kul saker och... Det är kanske inte så mycket traditioner på det sättet som en liksom högtid brukar eller bör vara. Men... <clears throat> Det är nog spännande Men just det här med, med att det, det är en som jävla kommersiell högtid det, det är ju egentligen en påprackad högtid ja. Det är ju Ica som har besönt dem Men det är sådär som Alla också ja, alertan, ja men där finns det ändå Någon slags förlaga På något sätt Men ja den är väl lite så men... Så Halloween? Ja boom <laughs> Ingen eller den? Nej det det är Kul att han liksom tänker att det är bättre förelaga eller någonting med så här Valentin än med så här irländska helgon och grejer som det är väl kring All Hollows Eve. Men ja, spännande. Uh, Den här sista frågan är lite weird. Den är själva... Oj, Jesus Christ. Är det, hela... det är jättelångt, jag behöver inte lyssna på hela. Um, men um, jag frågade om var hans vilken tid på året han stör sig mest på Facebook eller internet överlag. Eller okay. <laughs> uh, och det här är också en sån här weird progress som hushåll och igen Det vänder lite grann i det här. Mm -hmm, jag jag mm -hmm. vet inte om det är mitt fel. Mm -hmm. Men um, alltid ni vet. var fjärde år? Alltså val. Ja. Mm -hmm. Nummer två. Någonting med Syrien Typ Syrien och fan folk vet om de pratar om det större. Jag vet inte om ni tycker det är en grej som är i år. <laughs> men, jag menar, uh, och nummer tre. Uh, vilket, det här är, det är typ sommaren så Det blir massa selfies Med bergenbox och i alla parker och så vidare Så det är väl sommaren framförallt ingen som hänger med bag i parken Mitt i vintern och fryser eller, jag gör det Men det är bara för att jag kunde få ta selfies med mig själv Jag har ja, fram att han nämnde det där om, om att internet förändras För fjärde år Det är det, det är jag tror så det, det, så det, det, det, det, Jag, jag, jag har fram att han gillade det i och för sig så Jag säger nog eh, sommar då Ja, men jag, har, jag tänkte också på valår, men jag har för mig att han faktiskt gillade det För att han bara, då, då kommer folk fram well, well, och man well, kan ha diskussioner Har jag för mig att han har sagt jag vänta Jag kommer att jag kommer, jag kommer, jag kommer jävla sluta nu såklart Minns mm -hmm. uh, ni vad som, uh, nu, första frågan Var ju om Facebook uh -huh. Var I frågan vilken han sig på så väldigt mycket Han uh -huh. sa just att, well, nu var nu, väl bara kyrkval nu Så det var inte så just jobbigt det. Mm, Just det Baa, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Du sa också att han kan vara inkonsekvent. Han kan, alltså han är... <laughs> det är Oskar. Inkonsekvent skulle vara hans mellannamn och inte man bytte hela tiden. Mm. Tycker, det var mycket <laughs> jag. förkring. <laughs> det var spännande. <laughs> tack, det mig <Mikael>, jag. är here always. Okej. Nej, alltså. what the fuck. Jag fäller på så fan. Jag brukar stå ute. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag tror att ändå att det är sommar då i Sommar kanske. Sommar? Ja, ah, vad har... säger du Oscar? Ja. Mm. <laughs> Oscar? Du vet vad ska? du ska? Eller vad ska säga? Han säger så här faktiskt. Men ni vet vad Oscar säger. Ja. ja fast jag, vi har inte svarat. Nej, jag vet, men han säger något annat också. Ja, det är jättegott. Jag vet, Oscar. Det är jättegutt. Ja, det är Oscar. Det är jättegutt. Sa <laughs> gick jag på inredelsen. <där> <laughs> han sjunger? Nej, han sjunger Ehm jag, jag tar nog valårsgrejen ändå, va? Fjärde år. Jag, jag vet inte vad jag ska svara. Men jag, jag tror inte att han bryr sig så mycket om, om folk tar selfies och håller på. Men jag tror att han blir irriterad ändå, det här med valårsgrejen. Syrien känns som att det har rebbat ut och han... Fan, nej, jag tar också valår. Jag tycker att det är asnär som köpt taxi. Okej, vi är så <laughs> här. Jag driver av sista... Ja spela upp sista nu um, Du kan egentligen om du vill Jag kör sista nu Vilken tid på året tycker du och Jag tror du vet um, För det finns tid på året Och Facebook och. Ja snarare var fjärde år Fjärde år också Men det är vi inte upp Jag tänker mer vanligt år Vilken tid på året står det mest på Facebook och, och, och på <coughs> Ja du Jag vet inte om jag stöder på någonting. Nej, men det är klart att jag stöder på något. Apart du gör. Ja, visst. Men det är väl egentligen inte så mycket någon tid som vid speciella sorters händelser som är ganska dumma. Som typ. Nu, nu har ju fritt hållit på ganska länge, men det, det här kriget som är syligen. Folk som får göra dumma saker som de inte ens vet något om. om det, där Fast det är ju bråket. inte så här som händer, nej, precis. <l Sendfis> det Eller okej, stod jag. Jag har hänt hon i två sådana det Vad vart det händer? Man kan byta ut landet hela Jag sa alltid på Twitter. precis. Det är du Shining shining armor Facebook hjältar som ska göra ni är med diktaturen och de vet inte ens vad. Det är som det andra alternativet är. där För jag tycker jul är större på Facebook. Eller det är ju som sommaren tror jag väl. Alla ska ju visa Tittar jag ut och gör saker Tittar, Tittar jag, gör här. jag ut och dricker i ser yes. Typ så Och ser det En bild på Den här som boxen Fast spark. mest alltså det... Glad kill eller glad tjej alltså, well, alltså, det är helt olika För det är säkert Väldigt många Jag, ut... nu går jag, utgår... jag vet aldrig inte jag såhär Jag utgår bara från dem jag själv känner Men kan du kan inte generalisera Bara det, så att, att Erik? Jag kan ju ta dem jag själv känner Ja, men det är bigotry Nej, jag ska bara <laughs> Jag vet inte Du tycker det så <laughs> Nej, men för det jag tycker såhär Det är ju... Um... Det är lite så här, Det de dricker För att det för såhär för Typ bilden mm -hmm. mm. Såklart Annars hade vi inte Att lite mer på bild igen Där Och lite Någonting i bakgrunden För att typ se Att de inte sitter hemma bara Men mm. <coughs> Men det är, mest, det är mest för att lite, så det lite mm. Och se lite häftighus Mm och, eh, förlåt, tillbaka till den här frågan Om vilka jag gillar på Facebook ja. Kan vara väldigt ansträngande Med folk som spammar Med self selfies och ja, ja. självbilder eh, Som liksom fine, det, är väl, det är väl helt okej okay att ta bild på sig själv Men när, när det finns ett helt album Som är dedikerat till det här Och varenda bild ser precis likadan ut Med lite olika differenser i bakgrunden det är fruktansvärt det okay, vi, vi har precis hört. Vi är tillbaka efter en liten paus. Eller inte paus, men nästan. Mm. Och vi har hört sista svaret. Och ni har precis också hört det som lyssnar. Och nu håller du sitta på att räkna upp. men. Så här är spännande det kan vara och, alltså, ja. bra på att hålla mm. mm. Men jag måste bara säga det I det här sent jag tyckte Erik att du, du ledde bort Oscar genom, för jag, jag hade ju till exempel konst på, på det här med på allåret, vi, Han säger det i början och jag bara ja men vad det är det första och du ja. bara ja men något som händer så, något så, som inte är något som händer varje år eller något det var som vad att du bara ja, bort dem well, en se, klippa. så kan man så kan man ju säga. Sneaky, sneaky, Ja det var ju sneaky. Så kan man ju säga. Jag är impressed oh, oh, så här, med tanke på vad vi pratar om Om det verkligen var det en som Hon hatade Så hade det inte spelat en roll. samma sak med Superhjältarna samma sak med Med, med en mycket Det är bara det han själv Om han verkligen hatar skiten Så kommer det komma fram ja, Men jag gillar uh, det här När det också går från ett ämne Till ett annat, till annat till I annat, det här fallet Extremfall För jag så är inte säker säkert Så in det här <laughs> <Men, laughs> ja, Det är det jag kommer jag göra i, i, i, I sin helhet I slutet av det här avsnittet Så kommer jag äh, Lägga på hela intervjun här rakt av Um, så får vi höra hela allt, så, om man vill höra en mm. för 30 minuter med oss bara. Jag tror det är ändå det har gjort det för Du och jag har gjort själv en hel del. Mm. Och Vi har kört du och jag, Patrick. Vi har inte kört, Jag, jag ska aldrig kört själva Vi har aldrig gjort. Varför jag? Jag. Nej, har jag är ju för sig ingen original. Nej ja, men du är typen. Men, men is. Ja, ja. jag, jag, jag alltså, du får måste vara med väldigt mycket nu för du är du du, du, du är med på här fisk. Ja. Rosita har med i flera avsnitt ja. mm. Och jag har ändå så här, tackat ni till att vara med nu Och <laughs> bara, att säga, nej jag stannar hemma så, Nej, <laughs> <laughs> så, inte, inte du personen din, din agent har sagt <laughs> ja, mm. <laughs> Jag måste, här, chill. <laughs> du måste välja dig <laughs> <laughs> <laughs> Miss Rosita, I can't see people right now så är det Så ligger jag här och <laughs> weird. Det är mig konstnär <laughs> som svarar Ja, mm. <laughs> <håll> vad Nej, nej, jag tycker så det Rosita är mer som att så, <laughs> så, det nej, så här, så Jens ringer, så vill de, alltså någonting säger Mr. Sita can't see people right now Och jag tycker så här, det var jätteweird för det låter som att sitter. Fast nu är det fake röst <laughs> <laughs> Okej, okay. ja. så att nu är vi framme i Nu är vi fram här Vi har ju vi har ett, ett, ett, en ett en Yes, jag har räknat ihop Ska jag köra tredje plats Först då As ja. Jag kan lägga till en drumroll mm. Okej okay. Det plats har vi Patrik med fem stjärnor. Ooh. Eller alltså fem rätta ja, svar. Jag tror jag att det är så att det är Oscar som har rätt förlåt. Alltså han skulle samma sak <här> Jag, jag, jag, jag ja. känner nu. Oscar Nej. bättre än han känner sig själv. Du vet vad Patrik, det är okej, okay. jag fick inga stjärnor. Okej. Okay. <här> <här> På andra plats. Nej, Boom! första. Kom igen. Okej. Första. Sorry, uh, ta bort där drama. Säger jag framför. <här> <tjena. här> låt oss för första upplagan av What Would My Oscar 2013 Screamcast. Är Det är faktiskt delad första plats mellan mig och Jens vi fick. Oh! Jag sju... <laughs> är sorry men vi fick sju rätta svar var. Titta jag har ritat jättefina eh uh, jag... ska... Det här ska Där ska fotonas läggas upp mm. <laughs> På Twitter, på Instagram, på Facebook oh, hashtag, hashtag Det är under ett avsnitt också Lycklig podd ja. <laughs> det, <laughs> okay. det är en fruktansvärd varg också som skjuter pilar Ja det är en werewolf För att det var just den frågan som jag blev så himla förvånad på Okej men fan det var, det, fan, jag tycker det var jätteroligt Det var, det var awesome uh, okay. det var lite <laughs> Och jag bävar inför den gången frågorna kommer handla om Jens För jag bara inser att det blir så Det roliga är rolig. också lite grann att uh, Jag höll på <laughs> Mm. <laughs> nej, men, ja, äh, nej, det ja. var awesome, det, här, det här var jättekul Jag kommer att lägga upp det här på, äh, I Samma lägger på avsnittet mm. imorgon. Jag kommer att lägga upp det innan för Det ska ja. vara spännande för att Vad ska man säga mer om det här Ja nej, men det är kul Man, man lär sig en del om vad han tyckte okay. Det, det vill lära oss var Vad han spontant kände just då Men mm. ställer ställde samma frågor idag så. Ja. Ja, Fast en del tänker jag ändå vara här typ som julen eller någonting det kanske ändå. Alltså, de som de var de som var snabba på att svara på de hade ju den i verkligen. Ja. De har tänkt funderat på eller de han trodde... Jag till lura honom på om det kunde faktiskt. Annars ja men fan det. det jag, vi, men, jag gillade det här upplägget Det var roligt. Det, det måste vi göra om. Vi kommer, vi, vi, vi, jag tror Patrick först slog tidigare ikväll att vi skulle göra det med, all, med alla alla upp en gång. Det blir kanske ja. mm. mm. det kan ju ja. vara ett återkommande Inte varje. Nej inte varje det kan det sköra. lite varje det var, men... <laughs> <laughs> uh, det var lite jobbigt där. <laughs> va. I alla fall för din. <laughs> för är det var lite jobbigt där. Uh, <laughs> och um, alltså jag ska inte börja att jag eller prata det. det, det pratade, men. Uh... <laughs> uh. <laughs> <laughs> Nej det var lite jobbigt, men det jobb. Men Jag känner nu. Det var totally worth. it Det kände jag under tiden. så fort jag så att vi lyssnade på det vi hade spelat in Kände det här var så jävla värt det Och jag, var skit, jag, jag, var alls, jag brydde mig inte alls hur mycket tid det skulle ta fick fixa resten, det var värt det tycker jag mm. Mm. Vissa grejerna sa var fantastiska tycker jag mm. um, Nej, äh, Jag tycker snarare som sagt Fortfarande till, Jag är ju borta hela helgen och med, Både oss fick stå ut med Jag, jag lyssnade på fucking mig och ska prata om budget mm. <laughs> så, ja, <laughs> så fortfarande Till uh, uh, Josefin, tack som fan lyssna genom allt mm. Jag tror vi kom till Fråga till typ 14. jag jag tog sista frågan förväg vägen. ja by the way de som ska ljusparty så att de gör bra känner ljus uh, greento okay. nej jag ska kasta djävulen på en vet ja, men vi, kan man, uh, ja vi, kan, vi ska vi ska vi köra det här. ja vi och ljuspartiet en i en det i en um, mm. vi i en mitt i en mitt jag har berättat det. Jag kan berätta sen när du blir. Det. Jag, jag har bara sett det, ja, det är <går> lite så här på halv avstånd på en kista Det är den sak jag pratar lite om där. Yes. Nej, mm. det var en huul kanske. Va? En ja, huul, ja. Du checkat ah. på honom där. HL, ja, precis. precis. Uh, så när kom vi kommer, det kommer bli skarvi. Uh, <går> det finns en markant riskbrun på hur vi skylt så att det inte finns en mega signifikans i det Nej, men det är det som ett prov. Jag tror det. det. Tror inte mer att han blir tyvärr kul. Han är jätterolig. Han är fantastisk fantastisk nu. Så mm. det, det kommer bli jättejobbigt um, Och sen uh, Palusa. Yes Jag nämnde det, jag tisade lite förra veckan Vi vet inte exakt än, än vad som kommer hända riktigt Skäggöl på, vad sa du? Uh, Skäggapalusa Det kommer vara en uh, Stor festival, för festivalet får ta ju Ja, ja men, Vadå, jag kan börja det, right. mm. det, det det var ett år fjol helt enkelt Det är ett år, första podden släpptes Den 28 november 2012 mm. 2014, jag har precis 2014 oss tror fjorton varför mm. um, och det vi det kommer det kommer det ett särskilt här. klart det är oss det det är oss inte det kommer bli speciellt klart men vi kommer att tänka även det är kul med att dra till en fest för oss själva och även några, några. Vi kommer det kommer att vara någon stor grej men vi får absolut plats med en, ett gäng lyssnare eller gäng whatever det vill mm. först och när vi väl får, när vi väl listar på vad vi ska göra Vänner helt enkelt vänner. Mm. vänner, vi har inte lyssnat vi har vänner mm. <laughs> Vilket dessvärre tror jag är men <laughs> Det är bara för att vi inte är så vänner, vänner, det kanske jag lyssnar Ja, så, ja, ja, ja sure, jag har så, Jag, jag har ändå fått, ja. fått nedlåtande kommentarer Folk inte alls känner av som har lyssnat på det här Så de, de måste ha uh, uh, Nej, men det blir vi Jag tror vi kan Det vi kan väl säga nu Vi har inte träffat, vi har inte nu ses typ, Sen förra avsnittet tror jag Någon av oss, eller? Jag har mm. dig på mm. sen dess så vi inte prata om det här lite. Så vi ska ju, Vi kommer ju snacka efter det här fornålen och sen har vi info nästa måndag. Det är nästa mm. tisdag när jag kommer ut. Och ja um, yeah, tänkte att om det finns några som vill ha en, som känner att de har någon rolig idé. Någonting de skulle vilja se i ett, år, ett års snitt. Vi har lite idéer, men uh, mejl oss på eller in och skriv på Facebook eller ask.fm slash så... Uh. Skycast på Twitter. Skycast, at, at Skycast på Twitter, om man vill mm. göra det. Apparently så vill inte så många göra det. Men, uh... Nej, han twittar ju väl det. Nej, det är inte en... vår... Det är fan väl det, jag som skrivit skriver. Jag skriver bara ibland. Jag, jag, jag, tror, jag tror de senaste fem tweets har varit sporadiska all rights. <laughs> uh, ja. Det blir bra, och, uh, men det kommer ju från där nästa vecka. och Det kommer bli kul, cool. jag oavsett vad vi gör så blir det säkert... Det, vi, vi ska försöka få till någonting roligt. Men ett år, det blir alltså... Hur många veckor fram? Från... Nu är vi på 44. Ah. Mm. Så att det är åtta veckor. Ah. Två okay. Och äh, festen blir inte den 28, :e, festen blir den 29, :e, för det är en fredag, jag tycker jag, lite lätt att Right! Det är inget mer, Det en mm. bra så. Awesome. Tack till Oscar som orkade... Oh. Det var inget, för jag har skit i det. Andra, andra, alltså, vadå, jag var tack, Oscar. Du sköms upp tidigt, det var snart om honom. Jag tror att det är så här... Uh, det, det vill jag också säga så här att det är okej okay att vi gifter honom och taskemar honom bitvis men gör inte ingen annan för tycker jag. Det är nej, han, gud, han men... det är liksom Cassina äh, liksom, ja, ja. han, han, han, han, han är ju Men vän. är det sagt <laughs> nej, nej, nej nej nej jag tycker så här, jag jag tror inte han har inte fått Ja, nej, jag tror inte Jag tror att det är Det finns säkert. Jag har hört någon någon som har lite issues Men jag tror folk som inte kan härheten har skämt eller inte. Men det vet du vad, så är det med det är, det är deras problem egentligen ah, absolut, absolut, man kan inte bli så där. allt sådär. Och uh, han är fantastisk och utan honom skulle säkert Det här inte funkar ju så För det, vi får ju så mycket bara men han säger så mycket saker um, Så vi älskar vi älskar ju Ja, mm. så är det Indeed. All right. Är vi klara? Det vet jag. All right, det var ett kast jag heter Erik. Jens. Jag, jag heter Rosita Patrik. Så so. vill du säga din, din catchphrase. Vänta. Chatta lyssnar nu. Jag har ingen va. Jag säger bara whoop up. Det jag försöker få in är skäggkast bitch. <laughs> ja, okay. Kan alltså, du säga det? Of course. Skäggkast. Bitch. Jag ska köra en Ja. Jag här Ja, det Så, som lovad kommer nu Oscar-intervjun i sin helhet. Det är helt oklippt så det är lite rough bitvis och uh, ingen egentligen struktur utan det är bara jag som ställer frågor fram och tillbaks. Men uh, det kan vara lite kul. Um, Svann har låts lite beslutet. Han kommer in och börjar prata om Avengers igen. Men uh, det, jag tycker det är rätt skoj. Så att, hoppas ni gillar det. Okej okay. uh, so like, okej okay, När du svarar på en fråga Svar bara som du, vad du själv tycker Och by the way Du behöver säga det här till mig har i åtanke för jag vet hur det funkar yeah. ja, Det här är inte när är saker som jag själv tycker Utan det här är bara frågor vi har fått in När vi är unifiken på vad du tycker <laughs> det, För jag, du, du, du kan inte liksom utgå ifrån att du ska jävla som mig Choose your next word carefully <laughs> Person <laughs> They may be your last <laughs> Um. Ja, ja. Men det, det, det kan säkert funka Så du ska bara säga vad du själv känner där Ska jag säga ja eller nej? Det är inte ja eller nej frågor, du, du kommer, sä, sä, säg vad du tycker jag förklarar lite varför Ja Okej, okay. <laughs> bra Det var vi med en lätt Bädda, hur, hur långt kommer det här vara? Det vi spelar in nu kör vi inte så att folk kommer igenom alla frågor bara Ja Det är typ 10-12 frågor kanske Okej, okay, det här blir som att vi, som vi klipper in med Georgio Ungefär samma grej Ja, fast det här kommer ta lite längre tid ja. Det tar mer tid när jag tror jag var klar för det Hahaha <laughs> I'm not helping. Ja. Jag tror sank lite för det kommer the lite upp. Ja, ja. någonting? Fascism. Alright men då det så lite där. Jo, ännu mer roligare har jag gjort <laughs> <laughs> <laughs> okay, um, det någonstans där. Jag vet inte. Okej, ehm det tror finns There massa olika, jag kan där första frågan. Det finns massa olika sorters Människor på Facebook, det finns artister, det finns ju kattmänniskor Det finns alla möjliga, det är de olika grupperna som postar mm. okay. Vilket står det mest på och varför? Ja vad kul, jag tänkte på det här just igår mm. <skratt> alltså. <skratt> eh, Jag tror du gör ett lika på det vä Väldigt politiska människor kan ja. vara väldigt irriterande Och ja. då är det ju skönt nu, i och med att det bara är kyrkvar just nu ja, Fast det var ändå eh. ganska <skratt> ah, Det är, det är, det är, li, det är lite, lite irriterande, men bara lite och sen folk som är så naiva att de tror liksom att vi, vi är så mycket mer än egentligen djur, för det är egentligen allt vi är. Ja. Och folk som insisterar på att nej, vi vi så jävla mycket mer, vi kan så göra mycket bättre. Det där. Så, var det det tycker jag så politiska människor, människor, som... Så alltså att... visst, jag har ingenting mot pol politik på Facebook, men liksom sånt som... Där politik, eller en enda fråga definierar hela deras existens okay. på Facebook, okay. kan vara förskräckligt. Men det kan ju vara egentligen vad som helst då. Framförallt politiska folk. Ja, man vet, men jag menar ju liksom så här bara en fråga som man... Ja, okej ja, Okej, okay. ja, men, okay, ska... Men, ska... men så väl, väldigt politiska människor Väldigt nischade Men väldigt nischade <laughs> men, men vi, ja, det, det låter ju fel det är... Folk som postar saker om snowboard För att de håller på att fine Det är väl kul för dem Men liksom folk som driver en enda fråga Vare sig det är liksom ekonomisk frihet Feminism eller Whatever att man ska dra ner Eller öka kärnkraften det är, Alla de där är skitjobbiga så, För så, så. jag vet, alltså, de, de behöver egentligen bara <coughs> Säga det här i en vecka så De behöver inte posta dem mer, för då vet jag att De behöver bara posta en punkt varje gång För då vet jag ungefär vad Nej, men som så tjatar de samma sak Ja, right. naggers naggers Inte något annat, <laughs> annat. <laughs> um, Okej, okay. uh, vi tar det i ordning då um, Justin Bieber Bara tankar kring honom Inga. Ingenting alls, Det är det. Nej, men, eh, faktiskt så tycker jag att det är Väldigt underligt att det finns den här hatkampanjen mot honom. Du, du Alltså, du vet oh, ja. vad jag menar. Oh, ja. Det där att man ska hata. Jag är, jag är ganska övertygad om att mer än hälften av de människorna har inte ens hört inte. hans musik. Nu säger jag inte att den är bra för jag inte själv har ah, hört den. Ja. Men eh, det, det, är, det är ju verkligen en grej att hata honom. Ja. Och jag bryr mig helt enkelt. Så du bryr inte. Nej. Okej, det är Okej, den kan du fråga Får se, beroende på vad du säger Beroende på det här Okej Racial minorities <laughs> <laughs> so What's the deal yeah. Okej, okay. du börjar dejta en själv. Du blir kär i en själv. Om vill säga vad exakt Alltså typ säger. Hur var det du formulerade det där? Du kanske, du kanske inte vill pr säga, ah, prata här. Ja, det här du. Ja, är hon, hon skickar ju den här frågan. <laughs> aha. aha. vill du göra så? Ehm, sånt? Hur var det formulerade en... du? Vem är du förresten? Vem är du? Det Där kommer, du där kommer du inte att vara med. Det är dina svarsmål. Nej, okej. Okej, jag vill säga. Det här är Marlene. <skratt> <skratt> en pk-anarkofeministisk- pacifistisk- veganskej. Som <skratt> du fick reda på allt det här spontant- som uppenbarligen inte kommit upp i några av er dejter Alltså, menar du att Hon är inte, alltså hon har aktivt försökt gömma det där Eller det är bara att, då. Det är kanske inte, du kanske inte har frågat det är fine, alltså, det, Jag har spelat i samma band som ett par kommunister och vi, hade, vi lyckades så, överleva alltså. Så du menar alltså att det inte liksom skulle vara världens största problem egentligen? Det säger jag inte att det automatiskt inte skulle vara Men om jag liksom faktiskt har sådana känslor ja. För den personen så brukar inte politik vara sådana ja, saker vet, som kommer iväg Kolla där. Du... politik brukar inte vara sånt som kommer i vägen. Okay. Oftast för det eller sånt. All right, all right, när det, när det väl har liksom klickat så att säga. Um... <coughs> okay, det här är en grej som jag vet inte om du vet vad det är för någonting. Kom åt upp kort på skärmen. Jag ser inte vad det okay, står. Eh, uh, det är en... jag tror det, är... det, är... det är två delar. Uh, vet du vad ljusparti är för någonting? Ett ljusparti. Mm -hmm. Jag antar att det inte bara ett party med ljus Nej. Nej Så du vet inte vad det är Nej Okej okay. Jag ska förklara Det är alltså Det finns ju där det, det är en grej som började i USA Det vet inte vad ljus Det kan vara talyckor Det kan vara whatever Det kan vara någon produkt eller något slag. Så man ser så snarare Man, man, man, man ser så snarare snara, Framförallt är det kvinnor som kör där här Speciellt i USA men det det går ut på att är just ljuspartey som jag har hört om. Alltså ljus som är så man mm. sees... me, candles. Candles, precis. Yeah. <laughs> <laughs> I det här fallet har du en doftljus, doftål och sånt där sånt. Så mm. so, man ses ju hemma hos någon. Är det som en topperware party? Exakt, en topperware party var som är ah. ett doftljus. Yeah, okay. Då har du grejen. Yep. Uh, har du några känslor kring det det Någonting du bryr dig om? Jag vet <laughs> inte, jag tycker att det var så här. Topperware party, nej. Det är väl ungefär samma grej som att... Några dud samlas hemma hos en annan dude och gör något där. Ja, det är ju kvinnor som umgås jag har ingenting emot kvinnor Nej, det är inte det jag med som menar jag i princip av så här, Framförallt, det jag tycker var kul med det här, det jag kan säga att jag står ner på. Var jag tycker ordet party att ta. i Ja, det är inte så att vi sitter fink i taket dagen efter. Det är, det är så det är bra partyer. Ja, okej. Okay. Okay, okay, okay. Nice, jag, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> nej, och då var den eh, nalle som satt fast uppe i taket. Men um, nej, det var inte jo, bland annat och sen så blev nallen hängd i duschen med silvertape Det var det min team från Sporting. Ja Alltså grejen är att så jag tycker det är kul med det här, att alltså det som är det viktigt ju det som gör det till lite mer än istället för att inte bara en sales pitch, är just att det ser kaffe, så, så. <laughs> det är ju sån en partbyte nåt Ja. Men är det en skill här som kommer dy? Nej, det är ju alltså på ett sådär det är, det är det, men det är liksom det är det det hänger så alla jag tror <laughs> Det är, det är någon ja. kompis alltså. Det är lite så, de, är, de, de har gått med på så här, Någon gång måste någon ha sålt det till Någon av dem har sagt, det, så här, men gör det här Du kommer kunna få in lite pengar, det är en kul grej det mm. Så att, den som står och säljer det är bara en vanlig människa Som inte aktivt jobbar med det Jag tror inte man lever på ljusparten. ja alltså Det finns många marknadsföringsmetoder som jag tycker är bra Mycket mer förkastliga än den Okej okay. <laughs> Som en grej så är så liksom, så för det är en mig Som har, som har liksom, liksom, indragande det där lite grann. Så om, om några veckor kommer hon att ha säga. Ja, är jag bjuden? Jag tänker fråga, vill du gå på Youth Party? Jag vet inte, var bor hon? Okej, jag bor, men det är inte det jag menar. Säg att hon bodde här. Skulle du gå på Youth Party? Då? Jag vet inte, men jag tar något för mig. Okej, okay. kanske. All right. cool. Men jag skulle inte köpa något. Jag skulle bara gå dit för att titta. Mm. Låt rimligt. Typ. Um, vad ska vi se här? Jag har lite olika. Kanske tar, ja, vi tar det i ordning tycker jag fortfarande. Eh det är lite som man frågade vi hade lite innan um, du vad, vad finns det för dealbreakers säger du träffar någon tjej, som något som något du inte skulle gå med på eller typ, något så nä men därför inte det här har vi haft någon det är inte riktigt innan tidligt avsnitt mm. Någon vad ser du kolla om jag tror nej det var jag, någon jag, jag, jag som. Trodde, sa, jag tror du svarade på det, något kan det vara så att det är en fråga att det inte finns några Ja, dealbreakers? Jag, alltså, jag kan inte lura dig. Du vet ju svaret. själv. det är du som svarar. Jag försöker bara komma ihåg vad jag sa den gången för ja, alltså, att, för att liksom kunna hålla uppe min lögn. Men alltså det spelar ingen roll. Säg vad du känner nu. Det beror på, vad, alltså, det beror på vilket stad Det här är ju precis som den frågan vi just diskuterade. Hon, anarkoveganen. Ja. Eh... <coughs> Det beror lite på vart det är i stadiet av det potentiella förhållandet. Okej, okay. men säg att ni... Um, Okej, okay, säg att uh, vi tar då till exempel, först du får en date med någon första date. Ni sitter och pratar, ni är jättetrevliga, ni, ni, ni, det går hur bra som helst. Sen får du reda på en grej, vad finns det för grej som skulle kunna göra dig? du bara, nej faktiskt, jag går hem? Hon är en kille. Det, det är jag. Typ det, det, det skulle ju vara svårt att hantera. Ja, i fall som kanske. Men alltså, egentligen, jag tror att... För att låta allt för seriös nu. Mm. Eh, det, det är väl egentligen... En samling av många saker. Alltså, egentligen, om, om det, är, det finns jättemånga bra eh, personlighetsdrag. Liksom. Sen så är det någonting som jag vanligtvis skulle avsky. Men ända ja, ändå kan ju... liksom väger upp för det. Men om man tyckte att Avengers var bra... Så skulle jag ha svårt att att dejta Okej. Likhets dejta inte dig. Nej, det är sant. Jag vet vad du kommer säga på en gång Med, med den här frågan så jag, jag förklarar jag menar inte filmgenrer jag menar trender. Alltså typ inom, <coughs> det kan vara, vara Jag är ja, lite så vad det menar jag. Med jag. Det är inte som en trend men bredvid en genre. Men det är det det, okay, det det diskuterar jag men, uh, okay. frågan är vilka filmtrender eller trend jag hatar det mest. Bortsett från synbilderna är det för självklart. Det vet ju alla du hatar. Mm. Så här, inom all film, det finns, det finns, det finns, det finns ju inte inom film överlag såklart. Men Men mm. det finns någonting du stör dig lägger mycket på som händer just nu. Så, men just nu? Eller ja, eller senaste tiden, den senaste par åren, de mm. senaste fem åren. Det stör och stör, men jag tycker det är väldigt fascinerande att allting ska handla om varor. Och, varor. och då menar jag inte exklusivt Twilight. utan det menar liksom allt. Rätt varvar, jag, jag, det var lite kul, jag var ute på stan med en kompis sen så, sen så liksom hade jag en rant om det här. Hur mycket jag hatade det. Alltså irriterad på det. <coughs> Och rätt var det var så kom upp en, eh, en affisch då där det stod Teen Wolf. <coughs> Och det var precis när det här skulle börja. Yeah. God, I lost it. Var du full då? Nej. Jag var väldigt nöjd <coughs> där. Jag blev lite arg över det. Jag, jag förstår inte varför... Varför det en grej? Nej, varför det en grej ja. Och just det här att det ska vara eh, Den twisten så, Den här twist, eh, vad ska man säga Trenden som började efter Fight Club 99 Kom den, tror jag Ja, det stämmer eh, Just det här att eh, Nej, det är inget var på riktigt, han var galen Ah, den grejen Den trenden det, det är det är ganska Väldigt, väldigt många filmer som Inte har Inte bara filmer, det. det är väldigt många tv serier som uh, gör så också i eller ja, då? Ja, det händer ju någon gång i ash händer någon gång i Atlantis. Ja, men De... Då händer det förmodligen någon gång i Star Trek också. I House händer det någon gång <coughs> Sunset Beach, är inte riktigt så, men nästan. Han hade nog en tilling. Det här tänkte hela hela hela Sunset, hela Sunset Beach, jag undrar. Nej ja, just det. Det händer ju inte. <laughs> så var det Du menar, så står större, större, större, större mer på det än var det, var. Eh, ja, alltså, det beror på... Om det är riktigt taskigt gjort så är ja. det bra mycket Awesome. För, don't get me wrong here, för Fight Club. Det är bra. Den är skitbra bra. Första gången jag såg slutet på den så var jag, jag blev jag helt chockad. Jag det var. Kommer du vara då? Du måste vara 10. När jag släppte den så här. Men eh, sen dröjde det väl kanske 4-5 år innan jag såg den. Här. Äm på pappa. Hade du några issues eller störningar? Alltså, var du bland dem som. Jag såg jag Okej, okay, jag formulerar om mig, är det bättre Och barnbesöket, Stör... var det någonting du störde på Eller var du var chill med det? Jag jobbade då okay. Jag körde taxi Det var helt tom på bilar i stan Det var asnice Kort, bra right. uh, Det är en grej. jag vet inte du alla, jag, tror det, alltså jag, tror det finns, jag tror väldigt många ser dig som Bitiskt lite som en lite cynisk Lite cynisk eller är lite bitter ibland Nej, jag är inte cynisk <laughs> nej jag <it's gone. laughs> Men du gillar katter, katter Det är en weak spot för dig, du gillar katter <laughs> du gillar inte katter? Men det finns någon som inte gillar katter, men uh, du gillar katter Det är klart jag gillar katter right. Hur tycker du, det är inte bara katter i och för sig Hela jag vet, jag vet inte, det känns att det blir mer och mer, alltså, <skratt> accessoarer som man köper till sina djur. Det finns som man, man kan köpa. Tänker du på enhållningsskona. Det är lite grann. men alltså, to, you, alltså, you, alltså, kläder till sina husier. Ja. Varför ska man ha kläder till ja. sina husier? Okay. Alltså, de har ju pels. Ja. Det är ju det som är till. Så du, du tycker det är för att? <skratt> ja. Det är du? att kan ju vara. Det är bra, men det är en funktion. Men det finns inga alla anläggningar att få en eller några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 Ingenting, nu har jag, jag visserligen ingen katt längre Men eh, jag, gick, jag klädde aldrig min katt Någon gång satt jag en postutlapp lapp på huvudet på den Men det är som liksom, Det här var ingenting jag engagerade mig själv i okay. Det här med djurkläder Okej, okay. <clears throat> bra um, <laughs> no. Det här är Vad fan har jag skrivit? Ah, ok, bra. bra. Um, <imov arrivade> det är en intressant fråga. Det är liksom också bara så här. Jag, jag tycker att vi är nästan med svar Jag har två frågor om som är lite intressanta. Det, det är kul för, för, jag för att jag tänker att jag har ju alla svar nu, för, för, för, så jag kommer inte vara med leken, mm. men som de andra får gissa. Ah! Det är kul, det är det som blir svar. Så här kommer frågorna. Uh -huh. Vi har två delar, det är två frågor som handlar om podcastgänget. Allt. Right. Jag tror jag tror att vi har till ena frågan ganska rätt. Jag tror de kommer att gissa ut det väldigt fort. Uh, men okej, okay. säg att du och döda dem. Du var tvungen att... Mör... Säg att du, du... Vem har du mördat? Ingen Säg, okay, nej, men... <laughs> Säg att du hade gjort det då Varför? Jag tror att jag har mördat någon det. okej Säg att... Okej, du har mördat någon Säger vi då det <laughs> här hur, hur visste du det? <laughs> nej, okej okay, så... okay, Du har mördat någon Du behöver hjälp att typ, göra gör det av med likhet Vem, vem, vem av mig, Patrik eller Jens ringer det? Jag säger, tror Måste jag ha hjälp? Uh, I det här fallet så behöver jag. För egentligen är det en säkerhetsrisk att blanda in en till ja. Sant Det bästa borde egentligen bara hacka upp dig Kroppen i bitar och ta din sopsäck Och right. hälla blekmedel och lägga i skogen sånt på olika ställen Det är sant Men okej okay, så att uh... Det har jag lärt mig på internet <laughs> Och genom att fundera väldigt mycket själv <laughs> awesome. Ser du, nu är jag inte cynisk längre Nu är jag psykopat <laughs> Awesome Okej, okay, jättebra. Ah, men det, det, var, det var väldigt Jag vätigt. skulle ringa dig tror jag. Okay, men alltså, i... för du bor väldigt avlägset. Sant. Men men, men men så med rent så här generellt sett så skulle du göra det du sa faktiskt inte ringa någon av oss. Mm. Mm. Ja, gott mm. uh, skulle jag ta ut först. Det är klart du måste göra. det uh, Fingrarna ska bort också. Fingrarna kommer rutna bort. Det gör inte tänderna. Det är sant, sant väldigt sant. Uh, ja. Sen har vi uh, uh, det är kul för det är jättebra för det är tre pärsar, alltså som inte. Ja, är... ah, okej, okay, det är Det är sin grej som heter. Uh, marry, fuck or kill. Ja. Sätt ja. <coughs> sätt ut och på så vem, vem skulle du Marry, vem skulle du fuck vem skulle killa? om du är tvungen där du, du, Det finns tre, det, det är vi tre som finns i hela världen, du är tvungen att välja någon av oss. Okay. Jag tror jag är säker för jag skulle att göra likligt. <laughs> Jag skulle vilja hjälpa dig med likadantar jag så det Du då. behöver hjälpa dig med likadant så du dödar inte mig alltså. nej, nej nej, det är inte vad jag tycker, det är vad du säger det är, det är Vem så, oss okay. Mary fucker kill ta, ta, Sätt ut etiketten på alla tre Jag skulle ju kunna göra så här, Att jag säger till dig att jag har ett likadant Och du behöver hjälpa mig att förbereda platsen Så du får gå och förbereda platsen Sen dödar jag dig Det här var alltså inte hur, hur du lurar det var inte liksom så här, att uh, Hur du skulle göra för att lyckas stöda mig nu mer Vilket. Det var så här, Mary fucker kill på det för Jens, Patrik och mig själv Vem som verkligen Svårt ja, Jag funderar Vem som skulle bli en Best My best husband ja. mellan dig och Patrik Jens är inte med det alltså Jens är inte utesluten på det sättet Att han är no no Men det står nog mellan dig och Patrik där mm. Jag gifte mig nog med Patrik ja. Så antingen måste jag knulla dig Eller så måste jag döda dig <går> Jag, jag, jag. ska jag säga som en förut gangster Jag knullar dig, så gör jag båda två Så för jag antog bara att När när, när, när jag kom den frågan den här med. Så antog jag att Det jag trodde du skulle säga mm. var att uh, Ligger en Patrik gifter dig med så jag skulle Vara en eller bodybag En bodybag? Ja men det, det, Du är ju inte struken från Min hitlist Nej. Så, men du skulle för mm. alltså, ja, okay. okay. okej, jag kanske dödar den. Jag är död. Och den gifter dig med Vantrik. Ja, jag tror det. Du ligger med ens. Ja, då får du bli så. Okej. Okay. Ja. Uh. Jag ska se hur mycket har inte tagit här. Mm. Hur vill du dö? <laughs> <laughs> jag ska spela. Jag ska, alltså nu... fantasifullt eller snabbt? Snabbast. Hammare okay. kommer det. Kommer du att jag um... Kommer du, uh... du... kommer inte känna någonting. Nej, jag tänkte mer säga vad, vad som händer med mig sen. Sen... När det är död. Jag har berättat för dig. Okej. Okay. <laughs> det kommer... <clears throat> Från din kropp kommer det komma massa små beads. Aha. <laughs> there vi go. Du kan bara, you want a piece gonna... ba a to piss me? Men det är trevligt att hålla sig fram emot. Ja, där vi Ehm um. se här jag tar den här då nu. Vad tycker du om hela Alltså lite vad tycker du om hashtag grejen men mer hashtaggeld alltså folk som väljer så här folk som vi vi vi funna det borde inte här men för för förra veckan då blev eller för, för, för kanske, mm. så förra kanske det. Så intervjuade jag och Jens andra syster som var i Afrika. Och hörde lite vad hon gjorde eller som faktiskt gjorde någonting istället för liksom så göra det jag kallar för hashtag-hjältar som tycker att de gör väldigt mycket genom att dela, retweeta saker, likea det här på Facebook om du är mot bröstcancer. Vad tycker de om allt det där? Det är återigen så här naiva väldigt naiva människor som tror att de hjälper till. Men de gör ju inte det. De hjälper till ungefär lika mycket som jag. Och jag försöker inte ens hjälpa till. Det är sant. Det är helt rätt. Det är... Uh... Då är det bättre att faktiskt... Fokusera sig på någon en liten grej att hjälpa till med i så Sant. fall, om man verkligen vill. <coughs> men ingen kan rädda hela världen, och man kan framförallt inte rädda hela världen genom att. Lika Candy Crush. <laughs> det är det de gör. <laughs> typ. Det okay. uh, har lite fler som inte står med, här, men vi kan ta det köra på ett tag. Det är inte så Eller jag uh, social... hade det här. Jag hade jag liksom. På... Jag har skrivit upp den här listan bara. Um, mm. både du du jag Utan en hel del? ta ut på krogen hänger med folk så vidare. Tycker du att hela att det här med alla ska uppdatera saker hela tiden, det blir ju så mycket eller någonting uppdatering på så Facebook, Instagram, Twitter, allt skräp. Men nu som att åh nej, jag på toa papper, hashtag läser. Nej, jag tänker du sitter, tänker du sitter. ut med fem Ja. Alla sitter med mobilen. Det händer det ofta tycker du? Så bara så att det stör det på. Nej egentligen så alltså, om folk sitter med mobilen det betyder att någonting är lite fel. Att det inte är så bra stämning eller att folk har tråkigt eller något där. <coughs> Men sen vi har ju polarar, du och jag som måste repetera allt de gör. Jag kommer inte att nämna namn här mm. Anyway. Så men det är ingenting de stör dig på men det är bara så här, om det är så så är det väl liksom inte det är, det är inte liksom de det är fel på det är liksom mer att det är någonting det är tråkigt Jo, för... det är jättefel på dem. Ja. Men det är fel på situationen också. <coughs> Men äh, fan. Det, det kan väl vara lite irriterande liksom Både för den som sitter där Och blir uppdaterad mm. och, äh, Alltså på Facebook Och den som sitter mitt emot den här personen Och försöker umgås med en, att, den, alltså, att man sitter med mobil Och bara kör på Facebook men, ja. alltså, Jag kan säga att jag har ju Slutat träffa någon där Det är någon jag får någon date med Alltså vi såg också inte mer efter det För att hon var typ Och tog mig live Allt som ändå Och fotade alla Alla allting Och jag var såhär Det där är såhär kul Och hon hade liksom Det är så när, Det vet jag Med tanke på mycket upp Och uppfattade saker Och såhär Jag förstår inte <skratt> den grejen Riktigt bara såhär Att Såhär För det, då kan man liksom ens Sitta hemma och göra det Och så liksom Slipper man åka in, in till stan Ja Om man ska upp, Bara att, Nej, jag, Leva via mobilen Jag, jag vet inte så alltså folk har De får väl göra som de vill Men det kan vara ganska irriktigande Ja är ja. Din favorit högtid per år. Julen såklart. Right. varför det? därför att julen är ju det är, den är mysig den har så det most magical time of year. precis Coca-Cola och Disney typ. De <laughs> två mest magiska produkterna i hela världen om du förtrodda deras marknadsföring <laughs> <Ja>. Nej, isbjörn har <laughs> dricka Coca-Cola. Och tomten dricker framförallt Coca-Cola. Uh. Och Disney är magiskt. Jag har inte fattat hur, men tydligen gör de det. För det säger de att de är. Alltså, ah, det står ju på. Ja, det du typ, förbereder dig för magiska Disney-VHS. Direkt till VHS. <laughs> det är du så här, magiska VHS? På ett sätt nu, men det finns inte längre. Magiska VHS, det, det är väl uh, The Ring, va? Ja, <laughs> <laughs> um... Nej, men jag vet inte. Jag tycker så mycket som är så trevligt. Jag vet inte, jag har, vi har alltid haft... Det är väldigt traditionsbunden <hör> Högtid för oss Vi gör nästan alltid liksom samma saker okay, okay. Och det är, är liksom Så mycket saker man känner igen varje år Och sen viss är ju trevligt Men ah. de har ju minskat lite grann sen ah, ja. liten. <hör> Men just det här Julen och då väver vi även in mellandagen där för de är så jävla mysiga Man kan sitta och kolla på film i en vecka och äta skinka Det är helt okej okay. Och alla, alla vill göra det också. Det är ingen så. som kommer komma där och säga Varför gör du det här? Så gör göra något annat. Men det var okej, okay. nästa mm -hmm. följdfråga på det här då vad är, vad, Vilken högtid stör större dig på? <coughs> vilken tycker du så här, Det här är dumt där När folk bete sig som rövhål Nu gör jag inte Det låter som en ledande fråga för Halloween som uh, Nej, det är inte alls det Men uh, om det är det du stör det på <coughs> <coughs> uh, Nej Alltså jag stör mig inte på det alltså Halloween är kul ja. Men däremot det här med att ägga folks hus Är kanske inte så Gör du det? Är du tvungen att det här? Va? Det var någon tungen, Du vet inte så att du är förnellmänniskor av ja. dig Så är du tvungen att ägga folks hus Eller vad Det är ja Det är det man gör på Halloween Nu på semester ja, <laughs> <laughs> Okej okay, jag har faktiskt äg Jag har aldrig äggat någons hus ja. Jag har äggat en buss en gång Just det just <clears> När jag var 14 <clears throat> Jag har med mig i ett <clears throat> oh, It never knew what hit it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 Det är något spännande Men just det med, med att det, det är en som jävla kommersiell högtid det, det är ju egentligen en påprackad högtid Nej. Det är ju Ica som har om man Men det är att som Alla ja. dag också Ja, alertan. Ja, men där finns det ändå någon slags förlaga På något sätt Men ja, den är väl lite så men... Nej. Så Halloween? Ja, det får man säga Jag reserverar mig tills vidare, För det finns säkert någonting som jag ogyllar mera ja. Alltså jag ogyllar inte högtid, högtid Det är högtid, det ja. Vilken tid på året tycker du... Jag tror jag vet... För det finns tid på året och Facebook... Allt ja, snarare var fjärde år. Fjärde år också, men det har man tagit upp. Jag tänker mer på vanligt år. Vilken tid på året står det mest på Facebook? Vad får man kolla på Ja, du... Jag vet du om jag... Ser... Jag vet inte om jag stör mig på någonting egentligen mm. Nej, Men det är klart att jag stör mig på något men, Klart gör, Ja, visst Men det, det är väl egentligen inte så mycket någon tid Som vid speciella sorters händelser Som ja. är ganska dumma Som typ <clears throat> Nu, nu jag har ju för det hållit på ganska länge Men det, det här kriget som är i syrien Folk som har på att äh, äh... dumma saker Som de inte ens vet något om, om det där Fast det är ju inte så här grejer som händer Nej, år. precis inte något som händer varje år Eller okej, jag. har hängt honom i, I, i två, alltså det vart det händer. Man kan byta ut land, <laughs> landet landet. Jag sa alltid det. Ja, ja. ja, det precis. Det är så här, <laughs> är så här, är så här sh killen. Shining shining our Facebook hjältar som ska bara, åh, ni är med diktaturen och de vet inte ens vad liksom, det andra alternativet är. Förroligt såna där är För, är, där jag, för där jag tycker julefter på Facebook. Eller det är ju sommaren tror jag väl. alla ska ju visa Tittar jag ut och gör saker titta Tittar jag, jag ut och dricker rosé ser Neråles typ så och så är det en bild på Den här baggy boxen och sen Vad mest alltså det är glad kille eller glad tjej. Alltså väl well, alltså det är lite olika för det är säkert väldigt många jag ut... nu går jag ut utgår... jag vet aldrig inte jag så här jag utgår ut bara från någon jag själv. Känner. Du kan inte generalisera på det sättet Erik. Jag kan ju ta dem jag själv känner Ja, men det är bigotry. Nej, ska bara. <laughs> jag vet inte du tycker det är så. Kul. <laughs> Nej men för det jag tycker så här. Det är ju, um... Det är lite så här, det, det de dricker. För det är rättfärdiga bilden. Mm. Mm. Mm. Såklart. Mm. Annars hade det inte funnits något. Jag är med på bild lite grann. Där, och lite någonting i bakgrunden för att typ se att de inte sitter hemma bara. Men, äh, <coughs> men <coughs> det, är mest, det är mest för att lite så är det lite, häftigt, så. Mm. Så är det lite... Och, och, och Förlåt. Tillbaka till den här frågan om vilka jag winnar på Facebook. Ja. kan vara väldigt... Ansträngade med folk som sp Spammar med self selfies ah, ja. Med självbilder eh, som liksom, fan, det, är, det är väl helt okej att ta bild på sig själv Men när, när det finns ett helt Album som är dedikerat till det här Och varenda bild ser precis ut med lite olika differenser I bakgrunden Det är fruktansvärt irriterande Okej okay, um det är roligt för jag, jag alltså jag för när är väldigt många när man försöker så här, när någon försöker Ge skenat av att det är inte är därför de tog bilden typ så här, typ säger precis jag är i filtornet så bara här i mitt ansikte framför, bara, det, det eller, är framför det är det är väldigt kul det är kul det är kul ja, men det, jag det jag var var, ja det är kul men när du säger för jag känner en löst bekant men en människa som alltid gör så här, typ säger Uh, nej, det är ingen den journalen. Eh men uh, hon då hon ska ju all allana spilla typ så här. Hon kan hon kan vara vargstjärna så det är ju skyldig vara så där. Jag kanske inte så där. Så vi har på oss så här kom säger. Så CSI så så här vet inte men säger säger nåt som kidsen lyssnar Jag kommer till det sen. Vad lyssnar de på kidsen? Nej, kidsen, det de lyssnar på kids. Ja, nej. Jag vet inte vad de lyssnar på det. Jag Vi säger Imagine Dragons. Okej. Jag på Imagine Dragons Kom så här Kolla på bilden Det här ser inte ut som Imagine Dragons Det ser ut som en urdringning Ja, <laughs> Och så här Kom igen så, Fair enough Absolut Det är absolut en boost För att köra om de har Måste likes Trevligt Men så här Låser inte det där För att säga Typ så här Jag vet berättat Jag har då När vi uh, skojade dem förut Hashtaget Insta Funeral Insta Funeral var det hittade bilder Som någon Alltså Några var ju liksom Det var massor massa olika sorts bilder Några var på sistor men en var en tjej som var på väg till en begravning och kände jag måste ta en selfie när de drog på väg kallat murmurs eller jag vet inte vad man murmurade för men det var det var ganska så nätt nej skistan nej nej mm. <laughs> ja murmurs <mummer> historik <laughs> ja men jag tror, <laughs> <laughs> jag tror att jag har sett en som är ja jag säger det dansporter dansporter låt den anyway um, har du några ossektor um om... okej okay. Kungen, huset. Har du problem med det? det med det? Vad, vad, tycker du? vad tycker du om det? Åh, oh, det där... <coughs> det här pratade jag om med en, eh, eh, På jobbet faktiskt. Med, med en person som jag körde in till stan. <coughs> Och ass, jag vet faktiskt inte ens vad jag tycker. Jag vet inte ens själv vad jag tycker om det där. Okej. Okay. Det är, Jag är... Well, Okej, okay, vi kan formulera en om frågan då. Mm. Inte som mycket kanske vad du tycker om dem vad tycker du om Nej, själva the notion of grej inte grej jag kan... no, så här. För de... mer uh, hela hur alla fascinerade alla verkar vara med det typ allt de gör typ här är Madeleine ute rastar en hund aktiva bilder alltså, det det är så jävla mycket sånt man vet vill ja Särskilt, hela hur media, med, förhållandet mellan Kundinus och typ så här, våra där, tidningar liksom. Hur mycket alltså, de är med i varannan <coughs> Fast det är, ja, det, det är ju egentligen De här damtidningarna Hur ska du säga Aftonbladet till dig? Ja och Aftonbladet Uppenbarligen Men Aftonbladet mm. <coughs> <ja. coughs> It's crazy <coughs> It's crazy uh, mm. um, Musiktrender mm? Det är 2013 hoppas det 2010, nu hoppas Jag är 2010 Jag vet inte varför Uh, jag kan också ses som att det är eller världen som det Så det händer i musik ser jag på ett visst sätt just nu, eller finns det finns vissa trender klart. Vad finns det något du stör dig på inom dagens musik? Så varför, varför, varför det här ingår? Det fanns. Eh, <kör> jag vet inte om den trenden lever kvar nu, men det här det är svårt att svårt att beskriva, men det här sättet som vissa moderna metalband verkar sjunga på. <skratt> <skratt> Takida, de körs där. Mm. Att, de, då, ropar liksom Nej, nej, var nej, nej, till nej Du tänker på någon annan då, för att creeder kör ju där smöriga tips här. Ja, det kanske ja men det, det låter lite som han Som sjunger i Creed Fast, ja, inte riktigt Utan det där uh, Motorcykelhesa liksom <laughs> Creed but, uh... Nej, alltså det, det, det, det är skitsvårt att beskriva Vad det är jag menar Jag tror det menar, men uh... Men det är för några år sedan Trenden då det att det finns så många band Som Asch, kör på den grejen Metalband Som i stort det heter Tre ord Tre ord, äh, Namn hela tiden Typ It lies here Remains not found Eller tre random words Och så vidare Dead by April Ja <laughs> Three doors, Fast i, Three draws down är i ganska bra ja, Men de var innan där för det också mallen för dem är ju Att det är antingen growlat Fast men det är lite så här. Ja. Så här jo precis de, Den här genre som jag försöker beskriva De har ofta Små moment av growling Så typ, Jag tror vi pratar om samma sak då Ja Boom, yeah. Boom. Jag vet inte om du har så mycket mer äh, Det där, där räcker nog för att Få upp en timme med dem här Bara tror jag.